Prvej líni, prvej líni. dobrý večer, milí naši poslucháči. My sa tu schádzame, no, takto 4. marca a, vďaka ďalšiemu dielu relácie v prvej línii, pri ktorej počúvaní vás víta z bansko štúdia Boris Koroni. No, čo, čo povedať na úvod, tak a ako všetci viete, iste sledujete to dianie okolo nás, či, tak ťažké časy, také tie globálno-politické momentálne žijeme, už mnohí ľudia to tak vidia nešťastne, že pomaly sa nám tu všetko ide zosypať na hlavu, Tretia svetová vojna hrozí a neviem čo všetko. Tak ono samozrejme celkom logické je, že všetky zraky sa teraz upierajú v týchto dňoch práve kam si niekde na ten Blízky východ, do Iránu. A vravím, je to celkom logické, pretože naozaj je to momentálne téma top číslo 1, takže... Toto je pravda, o tom nie je uh, žiadnych pochyb, lenže, lenže dejú sa nám tu popri tomto všetkom nešťastnom, tomto iránsko-americko-izraelskom, aj veci tu u nás doma, iné udalosti, ktoré si myslím, že tiež by sme ich nemali prejsť mlčaným, len preto, lebo tu teraz máme, akoby, povedzme, že horúcejšie témy na tej, na tej globálnej úrovni. A hovorím to preto, takto hneď z úvodu, lebo viem si aj ja predstaviť, že dnes sa môže nájsť nejaký poslucháč, ktorý by nám snáď mohol povedať viečo čo, tak pomaly sa nám tu ide všetko zosýpať na hlavu a vy tu riešite nejaké medvede. No tak práve týmto poslucháčom chcem hneď na úvod povedať, že ja si naozaj myslím, že aj v týchto vypetých časoch je potrebné nezabúdať, poukazovať aj na témy, ktoré sú čisto slovenské ako tá naša dnešná. No a čo k dnešnej povedať, tak priznám sa, že ja som, um, ja som tu v úvodzovkách kauzu, o ktorej bude tentokrát reč. Ja som vám pôvodne si ju ani poriadne v hneď v úvode túto vec nevšimol a, a asi preto, lebo mi na nej neprišlo nič nejaké mimoriadne zvláštne, špeciálne venovať jej pozornosť. Totiž to nejaký polovník išiel so svojím synom, kde si pri Rúžomberku do lesa, mali tam vykonávať kontrolu ťažby s tým, že ale čo sa nestalo, zaútočila na nich medvedica, syn tohto polovníka, oca jeho napadla a tak tento syn vyťahol pištol, zastrelili ju v seba obrane, aj keď, aj ke, aj keď už, už vidím, že mi tu niekto z mainstreamu kričí, pozor, pozor, toto sú fabulácie, nebolo to v seba obrane, tak tak poviem tak, že údajne zastrelil túto, túto medvedicu v sebaobrane, lebo vraj teda bol problém v tom, že ju vyrušil pes tohto polovníka. No. A to nebolo všetko, lebo ako sa následne ukázalo, tak v Brlohu po tejto medvedici ostali tri malé mláďatka, medviediatká, myslím, že jeden samec, dve samice, ktoré ochranári našli, previezli ich do zoologické záhrady v Bojniciach, medzi tým jedno z týchto mláďat, práve ten, ten, ten samec, malý, museli ho utratiť, lebo nejak chradol. No a tu niekde, v tomto momente, som ja tú kauzu nejak tak začal viacej ako sledovať, mi udrela do očí, lebo tuto sa vám spustilo na Slovensku niečo také, čo už ma teda zaujalo. Totiž, Myslím si, že kedysi by z tohto nebola, ale že vôbec žiadna téma. No ale dnes už je, lebo z Medveďa, ako vlastne napokon zo všetkého tu nás, na Slovensku sa stala politická téma, ktorá v podstate razom ľudí aj v tomto prípade rozdelila na dva tábory, ktoré sa okamžite začali do krvi sporiť, že ako to vlastne celé bolo čo tomuto incidentu na Liptove predchádzalo, čo by sa teraz ďalej malo robiť, ako by sa malo postupovať aj voči spomínanému polovníkovi. No tak jeden ten tábor tvrdí, že to bola sebaobraná a že si predseda polovníckého združenia, teda ten polovník, vykonával len svoju prácu. No a potom je to ten druhý tábor, ktorý ho razom označil za pitliaka, ktorého by teraz mal postretnúť, dokonca si predstaviť, že najkrutejší trest. A to vôbec teraz nepreháňam. A nehovoriac o tej nepredstaviteľnej záplave rôznych emócií, ktoré už mám pocit, že hraničili miestami až ne s nejakou tou morálnou vlastne, panikou. Som tak čítal chúďatka, malé medviediatka, sirvotky, tak podobne. No a Samozrejme, okamžite bolo proste všetkým všetko jasné. Tak dám takú malú ukážku, aby ste nepovedali, že si to teraz vymýšľam, tak som sa pozrel do nejakých tých diskusí, tak som si tri len také námatkovo vybral. Čo ľudia písali, tak jeden písateľ pod článkom, že kontrola v nedeľu o 17.00, pes na voľno, zbrane, aká náhodička. To človek len tak bežne chodí s nabitou zbraňou po lese a s obsom na voľno, čo? prechádzka, neverím. Alebo iný názor, to, čo je za rozprávku o kontrole dreva, pustený nepoľovnícky pes na vyhľadanie medveďa a samozrejme nabité zbranie, to ste teda nie hrdinovia, ale chudáci, zdegradovať od poľovníctva, zaplatiť zo bojnice za opateru krásnych mláďat. Alebo ešte iný názor, do tretice, Medvede cítia nebezpečenstvo od polovníkov, preto takmer vždy sú polovníci napadnutí, nie bežní ľudia. Les patrí medveďom, preto tam každý ide na vlastné nebezpečenstvo. No, treba ale pre objektivitu povedať, že potom ale boli v diskusii samozrejme aj iné názory, aj keď bolo ich podstatne pomenej, ktoré sa naopak pýtali napríklad, že či by sa mal polovník nechať roztrhať to medvedicov, aby po nej neostali tri malé sirvotky a tak podobne. Takže to bol skôr ten názor, ktorý hovorí, že máme my tu problém s medvedmi, sú na To je ďalší príklad tohto. No, ale e, tak, či on tento prípad opäť rozvíril hladinu a, a nástolil napríklad tú otázku, že kde je vlastne hranica medzi ochranou ochranou života človeka a ochranou prírody. A navyše, ako som už povedal, všetko ohľadom medveďom, medveďov už dnes je na Slovensku naozaj e, ani nie odbornou témou, ale skôr je, to, skôr je to taká politická téma, až by som povedal, že ideologická. Niečo, viete, ako my sme les, no, tak už sa do toho vnášajú emócie, už aj v tomto prípade. No a prišlo to až do takej tej emocionálno-ideologickej nejakej roviny, ktorá už miestami možno môže byť aj nebezpečná a aby som vám to dokázal, tak to, čo má v podstate aj najviac k tejto téme pohlo, a prečo tu dnes sedím aj s mojimi hostiami, ktorých vám už malo chvíľku privítam a predstavím, tak je istý blog, alebo teda blok istého pána menom Vladimír Rudl. A som bol prekvapený, že som tento blog našiel práve v deniku zme. Ale tak, ne, nebol to redaktor Deníka sme, ale bloger tam naozaj môže písať hoci kto. No a ja by som vám rád iba trošku z tohto jeho blogu, ktorý niesol názov, že Mediálna poprava oca a syna v tieni medvedieho útoku. rád ja by som vám z toho jeho blogu niečo zacitoval. Takže citujem. Slovenský internetový priestor v súčasnosti pripomína miesto, kde emócie definitívne vytlačili racionálny úsudok a zdravý rozum Incident pri Ružomberku, kde otec so synom čelili brutálnemu útoku medvedice, rozpútal vlnu nenávisti, ktorá demaskuje znepokojivé mentálne nastavenie našej spoločnosti. Napadnutý človek, ktorý vo svojej komunite e, zastáva kľúčové funkcie ako predseda miestneho poľovníckého združenia a zároveň predseda pozemkového spoločenstva, sa stal terčom, útokov od ľudí, ktorí poznajú prírodu len z displejov smartfónov. Spomínané útoky a dehonestovanie osoby v nemocnici nie sú len moja interpretácia reality. Sú to tisíce konkrétnych komentárov na sociálnych sieťach a v tematických skupinách, najmä pod prvotnými príspevkami bulvárnych médií, na profiloch radikálnych aktivistov a dokonca aj pod príspevkami verejne známych osôb. Tento sfanatizovaný dav verejne praje zranenému smrť vyjadruje ľútosť nad tým, že ho Šelma nedokántrila alebo ho bez akýchkoľvek dôkazov nálepkujú ako pytliaka. Práve tieto digitálne stopy nenávisti sú primárnym zdrojom, ktorý v celospoločenskej debate úplne vytesnil snahu o prezumpciu neviny a akýkoľvek vecný dialog. Nikto z tých agresívnych diskutujúcich pritom nereflektuje fakt, že tento človek vykonáva správu spoločného majetku ako neplatenú službu pre komunitu, pričom jeho prítomnosť v teréne bola priamým výkonom jeho pracovných a zákonných povinností. Práve spojenie funkcie hospodára, urbáru a predsedu poľovníkov mu dáva nielen právo, ale priam zákonnú povinnosť pohybovať sa v revíre a dbať na bezpečnosť aj správne hospodárenie v lese v každom čase. Koniec citácie, on ten, ten blok samozrejme pokračuje ďalej, ale myslím si, že toto akoby stačí na takéto úvodné zorientovanie v téme a potom, čo ste neví, posluchači počuli, tak asi budete so mnou súhlasiť, že by bolo doslova hriechom nechať si túto tému uísť a nepovenovať sa jej práve tu u nás v Rádiu Slobodný vysielač. Napokon, kedy si sme my vávali práve témy, alebo teda relácie na tieto témy častejšie u nás, teraz je toho už fakt, ako sa hovorí, ako šafranu málo, len kedy tedy nejaká takáto relácia s takouto témou, tak berte to možno ako takú malú náplasť, na to, že takýchto relácií je už po menej a práve preto sa teším, že tu po dlhej dobe opäť vidím človeka, ktorého samozrejme veľmi dobre všetci poznáte, pretože vždy pri týchto témach tu s nami sedí, dokonca aj na tom svojom štandardnom tradičnom mieste, Paolo zacharovský. ktorého poznáte ako človeka, ktorý je tam v urbári vo vyšnej boci a zároveň dnes ho budem predstavovať aj ako ako člena predsedníctva Slovenskej lesnickej komory. Tak to som ťa nepredstavoval, nie? To je nová funkcia, či? Nie, to si nie, bol doteraz dlhšia. len taký skromný, že som to nehovoril. Príjemný dobrý večer prajem všetkým poslucháčom, ktorí sa dneska rozhodli, že nás budú počúvať. Nie, tá funkcia už trvá dlhšie, už je to jednovolebné obdobie. Uh -huh. Tak... Vítajú nás opäť, nejaké od dlhšej dobe. Toto meno vám tiež, hlavne tým, ktorí ste nás počúvali pravidelne a tieto témy vás zaujímali, tak meno Milan Dolňan, tiež inak mimochodom člen predsednitva Slovenskej le e, Lekárskej, <laughs> lesníckej komory, tak Milan Dolňan je tu s nami tiež. Milan, dobrý večer. Ďakujem, Borisko, za privítanie. Dobrý večer všetkým poslucháčom, prajem. A vždy hovorím ja, a vám zase to musím povedať, že ak my ste si, si náhodou teraz, milí naši poslucháči, mysleli, že vás zavádzam a sedí tu Marek Čapák s týmto hlasom, tak nie, nie je to tak celkom pravda. Je to naozaj Milan Dolňan, len sa tie hlasy trošku podobajú. Takto v mikrofóne. Ale áno, áno. No, a myslím, že tenkrát poprvé, ešte sme ho tu asi nemali. Uh, máme tu aj Mareka Vevericu, to vám je človek, exvedúci zásahového týmu Medvedia. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom. Ďakujem po, za Však poprvýkrát, dobre si pamätám. No, ešte u nás nebol. Dobre, tak vitajte do našej spoločnosti. Tak, samozrejme, vítam aj našich poslucháčov, ktorí si povedali, že povedzme tie najbližšie dve hodinky strávia v našej spoločnosti. A vy viete, že tieto naše relácie sú kontaktné, to znamená, že v prípade, že budete mať chuť sa, či už týchto pánov niečo opýtať, alebo vyjadriť nejaký názor k tomu, o čom sa tu budeme zhovárať, tak nám smelo napíšte v podstate už od tejto chvíle na mailstudio.zavináč KSK. môžete nám písať aj cez našu stránku internetovú slobodný slobodnývysielac.sk a tam je také zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo potom po nejakej chvíľke, keď túto tému rozbehneme, tak po nejakej chvíľke, ak budete mať záujem, môžete nám aj zatelefonovať 048 381 0101 no. Aby som nezdržal, poďme na to, Pálo, začnem tebou, lebo posluchač to nemá, odkiaľ vedieť, tak ja im to poviem, že my keď sme sa dohadovali, že túto tému spravíme, tak ty si mi vravel, že skúsim ja osloviť priamo toho napadnutého lesníka. Ty sa s ním očividne dá poznáš, máte na seba kontakt, ty si sa ho snažil sem ku nám do relácie aj dostať, no ale nie je tu, tak že prečo tu nie je? Tak jednak, že... Pán je predseda Urbáru, podobne ako ja som. Poznáme sa určite minimálne z videnia, alebo zo spoločných rokovaní, ktoré máme ako Urbáre. No a tým, že vedz je živá, v podstate on ešte bol v nemocničnom ošetrení, takže sa nebude vyjadrovať k ničomu, pokiaľ sa vec cez policiu nevyrieši. Takže preto neposkytovala žiadne informácie ani nič Jednoducho povedať, že až sa vec vyrieši, potom povie svoj názor na to, ale do tejto doby nebude sa vyjadrovať k ničomu. Treba povedať, aby zase sa to zle nevysvetlilo, že on sa teraz nebude vyjadrovať, lebo mu to právnik odpočíva. Počkajte ešte s tými telefónmi, ešte nebudeme hneď dvíhať telefon, za chvíľočku vám dám len nech tú tému rozbehneme. Čiže on teraz mu právnik odporučil, že sa nebude vyjadrovať, lebo jeho čaká súd. Teraz niekto by si mohol myslieť, že súd ho čaká preto, lebo niečo spravil protiprávne, ale tuto mi napríklad Milan a vysvetľoval, že toto v takomto prípade vždy musí súd prebehnúť, lebo vlastne bol za, zastrelený, chránený živočích, tak? Čiže, čiže nie preto súd, že je jasné, že je to pytliak a musíme ho odsúdiť, ale súd preto, lebo proste chránený živočí. Aby, medie, sa aby sa vysvetlili veci. Takže preto tu nie je. Ale ja ti ešte, mm. pánu, predstavím, trošku nedám onú túto, že pokoj. Ty si sa s ním rozprával. Očividne. Rozprával som sa s ním, samozrejme. No a... Ale s tým, že ako on povedal, že sa k tomu vyjadrovať nebude, Veď... pretože sa k tomu vyjadrovať nemôže. Ja to rozumiem, len ty si sa s ním rozprával a on očividne sledoval to, čo sa na Slovensku spustilo toto, čo, čo bloger Deníka Zmen nazval až nejakým tako, takým linčom, tak predpokladám, že sa ho to mohlo aj celkom dotknúť, niečo videl. S tým, že on bol hospitalizovaný v nemocnici, takže vlastne tam mal aspoň z časti zaručené, že tí novinári, ktorí začali oblihať tú nemocnicu a chceli sa k nemu dobíjať, no. to mali stiažené a nedostali sa k nemu, hej? Ale povedal mi jasne, že ten mediálny tlak je šialený. No, to som cel počítal. Na No. A to už nehovorím, že či čítal tie správy a tie komentáre, ktoré sú, ale proste e, telefon, redaktory a kadeď kto proste stále sa chcel k nemu dostať vyjadrovať. No, ale hovorím, ani s uh, najbližšími známymi sa k tomu nechcel vyjadrovať. Povedal, že pokiaľ sa vec neuzavrie dovtedy, Aha. to riešiť no, nebude. Toto ma zaujímalo, čiže, čiže keď tam píše bloger o doslova mediálnej poprave, tak áno, že Samozrejme. zažil si to tento pán. A určite mu to nepridalo na reklamnú pretože ten tlak bol obrovský. Hej? Jednak telefonicky, jednak osobne stále sa tam niekto chcel s ním rozprávať a niekto chcel ťahať rozumie a podobné veci, ako to nie. To, že tak je, to ako napísal ten, ten bloger, som si tými diskusiami Áno, prešiel, presne, tak je že pozor, to, chlapci, aby sme sa my nemýlili, to jemu smrť prajú hm. za to, to, čo spravil. To ako, a to že, to, že teraz to hovoria, ale to naozaj nespravia, to je iná vec, to máte teraz nejaké stádo ľudí, ktorí sú tak, ako keby z tohto šokovaní, že normálne mala ho roztrhať medvedica tohto človeka. Tak, že -tuto, aby, sme, aby sme zhruba vedeli, že v akej situácii Milan Dolňan sme. Že keď dneska sa človek, a k tomu my pôjdeme, že teda, či to bola sebaobrana, však máme tu odborníka zo zásahového týmu, nebola na ktorý sa budeme baviť, ale Milan, že už vôbec to ovzdušie je tu také, že zastredíš medvedia a teraz zažiješ proste mediálnu popravu, zažiješ tlaky obrovské, proste problém. Uh, uh, možno, možno, keď niekto zabije človeka, tak nie je okolo toho taký rozruch ako okolo medveďa, takže ten medvedia je asi ako keby viac ako človek. Uh, keď už je niečo, boli také dopravné nehody pred pár rokmi, že na autobusovej zástavke v Bratislave e, umreli e, mladí ľudia, áno, tak vtedy bol mm -hmm. ten mediálny mm -hmm. rinč a tak ďalej, a tak ďalej, ale ale... No, my sme chlapí z hory a tie medvede berieme tak, ako ich berieme. Je to živočích ako každý iný a e, myslíme si, že si nezaslúžia až takúto pozornosť a tých medvedev máme skutočne na Slovensku toľko, že ten jeden vôbec nebude chýbať. Ja som si, Borisko, no. ako si mal ten dlhý úvodný príhovor, som si poznačil, že medvedia a zlé rozhodnutia u nás... Sú, sú nám ale bližšie ako tie rakety, lebo ty si spomínal aj ten konflikt ďalej od nás, ale toto, toto, toto, je, sa, nás toto sa nás týka bezprostredne, lebo tie rakety zatiaľ sem nevedia doletieť, dúfam, že nikdy nedoletia, a, ale tie, tie medvede tu sú a ľudia sa skutočne boja ísť do lesa. Boja sa ísť na lesné plody, boja sa ísť na huby boja sa ísť na prechádzku, lebo tie prípady už bývali v uplynulých rokoch, teraz je relatívne ešte pokoj, lebo medvede by mohli aj spať. Ach, je už marec, pomaly sa, čak budú prebudzať, nie je snehová pokrývka, ale, ale je to také kľudnejšie obdobie, ale cez, cez vegetačné obdobie, keď medvede sú von, tak už ponad obce, mesta alebo aj v mestách sa nachádzajú a už ani tam sú ľudia nie v bezpečí, takže je to tak, je to pre nás asi väčší a bližší problém, ako sú tie vzdialené rakety. Hmm. A keď hovoríš o tom linči a o tom zabíjaní a že mu prajú smrť, no neviem či to tiež prináša táto doba, lebo, lebo tam ďalej sa ľudia zabíjajú a vo veľkom. Tak čo keby tu sme prišli my o jedného človeka, že ho zožral medveď, veď tam ich zomrie 500 za dene. Hej, či na východ, či na juh, tak neviem, či, či už potom z tohto sme spoločnosť taká nejaká pokazená. No a keď ho hovoríš o tom, že ľudia sa boja chodiť do lesa a neviem, či to je všetko veci, to znamená, čo, že je ten medveď pre, pre množený, či nie. Pýtam sa preto, lebo my sme, my sme množstvo relácií tu venovali aj medveď a v čase, keď ste sem chodili, tak to bol práve ten problém, že spomíname si terejší pán minister športu sem chodeval, Ľudov a to bola jeho agenda, že premnožený medveď. Tak, a, a, a rozprávili ste tu mnohí proste práve dôkazy, pretože tie vaše argumenty, že ten medveď premnožený je, tak som chcel teda vedieť, že aká je momentálne, aká je momentálne situácia, tak neviem, či ty alebo túto ale pána ve no, sa opýtame ako, sa. ako človeka, ktorý teda je z toho zásahové tým tak budete vyvedieť nám, lebo to je taká vec, že čítate to tam na to mainstreame a tam sa dozviem, že nie sú premnožené, že bola veľká štúdia a nie sú premnožené. Príde Milan on a povie, že ľudia sa boja chodiť do hory, lebo že sú premnožené. Tak vlastne aký, aká, je, aká je pravda? Tak vyjadrím sa aj k tomu a poviem tiež troška postupne. No. Vyjadrím sa k tomu mediálnemu linču. Je, čiže z hľadiska tej uh, funkcie, keď sme pracovali v tom svojom týme, keď som pracoval, tak každý útok medveďa na človeka Uh, automatický media túto tému s radosťou prebrali a tí ľudia napadnutí doslova boli bombardovaní. Hej. Čiže není to len v tomto prípade. Vďaka čomu to je, je to, proste, je to politická téma už dlhodobo. Hej. Bola to predvolebná téma viacerých politikov. Uh, v podstate, v podstate tú, tú náladu tej spoločnosti uvedome si takto na Slovensku. Hej. Máme dve skupiny ľudí, to je môj názor. Sú ľudia, čo sú 50% národu slovenského sú vyslovené za tú striknú ochranu prírody a 50% občanov je proste, aby sa niečo dialo konkrétne s týmto medveňom. Je to tak, ťažko to zmeniť, lebo niektorých ľudí proste nezmeníte. Tí ľudia stále si budú, budú tvrdiť svoje, budú strikne za ochranu a sú ľudia, ktorí budú že strikniať, že treba strieľať. V tomto prípade, ako vyjadrovať sa konkrétne k napadnutému lesníkovi nech sem neprináleži... Mne to neprináleží, proste je to teraz vec šetrenia, áno, na každého zákonom chráneného živočícha, ktorý je usmrtený automaticky, e, v podstate ten, čo to urobil, tak na neho je tre... podané trestné oznámenie. toto sa musí vyšetriť, takémuto človeku sú automaticky obrané aj zbrane a v podstate do toho vyšetrenia nemusí to skončiť na súde, vie to skončiť ušetrova... mm -hmm. vyšetrovateľ, keď to uzavrie, že to bola naozaj krajina núdza, obrana, tak jednoducho sa to uzavrie danému človeku, sa tie zbranie vráti a v podstate pokračuje ďalej. Pokiaľ to není uzavreté, to je to živé, naozaj nejdem do toho vstúpovať, čo sa tam udialo. Čo teraz sa uvedomiť, že kto spustil ten mediálny lynč, zbytočne, podľa na to, bolo nešťastné vyjadrenie štátneho tajomníka do médií, Hej, ktorý jednoducho hej, po, napadnutí, tesne, po napadnutí tento, toto spustil hej, kde sa aj vyjadroval v podstate vec ktorá sa mala šetriť a mm. bolo mu jasné že sa bude šetriť zbytočne zbytočne tých ľudí zbytočne vlastne burcuje a potom dochádza k týmto nešťastným vyjadreniam v jednej druhej strany hej, že smreť tomu človeku za toho medveďa jednoducho stalo sa to, udialo sa to boli dohľadané medveďata, ktoré ktoré sú teda v tej zbojníckej zo. Tesne, potom ako ich tam odovzdali, tak ja som mal tiež zo pár telefonátov, kde sa ma pýtali, <coughs> že čo s tými medvieďatmi. E, rovno som povedal, že tie medvieďata ak sa chytia, tak sa chytia do prvých dvoch dní a ak to prežijú, tak budú žiť ďalej. S tým, že to jedno bolo slabšie, tak e, jasné, že uhynulo. A nič, to nemení na tom, nech to je akokoľvek. Zase je to dobrá skúsenosť pre zoologickú záhradu. V, v rámci nejakého výskumu teraz oni budú odchovávať nejaké mláďatá, trojetýženovej, štvrtýženovej, čo to ešte nebolo. A v rámci výskumu je to ochrana prírody, starajú sa, netreba to zazlievať, netreba to vyčítať. Uh, tam je, je, je prepačte, do toho trošku skočím, čak ja si teraz viem, úplne, že živo predstaviť človeka, ktorý teraz tie medvedíky, malé chúďatka, syrvotky, keď toto počú teraz, že poviete, že a tak teraz bude mať dobrú skúsenosť logická záhrada, tak on sa chytí za hlavu pre Boha, čo to vy rozprávate, že k zabili mu mamu, mamu mu zastrelili, strašná vec sa stala, ja to nechcem, nechcem to ani, ani zľahčovať, ale... Ja, ja to vidím na tých ľuďoch, že oni sú do toho, akože, podľa mňa do veľkej miery presne pre toto citovo vložený, lebo teraz videli tam v tom brlohu tie tri malé mláďatka, ako sa tam chúlia, mamu im zastrelil, zabili mamu a teraz to jedno neprežilo, tak zobrala si ho Bojnická zo, ty ho vypiplali horko ťažko, teraz žijú tie, že, že, tento rozmer v tom je, že to podľa mňa toto je hlavne za tým, že, že, že tí ľudia normálne sa na to pozerajú pomaly ako na, ako na deti. Normálne, že deti proste, Matka áno, zavraždená deti. Tam, áno, ale tak. ja som ako presvedčený, že toto, toto nezmeníme, toto sa nezmení. Hej, do budúcna furbuje tá skupina, pol národa bude stále tvrdiť toto. Sú tam nešťastné vyjadrenia, proste niekde hovorím akokoľvek, nemôžu niekomu prijať za to, že zastrelil medveď. Aj to, je, to nepatrí proste do spoločnosti, nemalo by to tam byť. Čo sa týka tej otázky toho, či sú medvedia na Slovensku no. premnožené, alebo nie sú no. premnožené. Dobre, teraz sa dostaneme teda k tomu. 100% sú územia, kde teda ten počet medveďov, výskytov medvedia je už enormný, alebo enormne vyšší. Ja zároveň som aj polovným hospodárom v polovnom zružení vo vrútkach. A poviem to ako príklad, hej. Polujem tam od 18 rokov, čiže 30, 30 rokov polujem keď som začínal ako chlapec, viac menej, takže v našom zružení sa pohyboval jeden medveď o vrútkach. Jeden medveď, ktorého keď niekto videl za tri roky, tak sa to oslavovalo. Na chate sme rozprávali, značením sa počúvalo, videli sme medveď. Možno raz za tri roky ho videli. Momentálne my máme len u nás na tých 30 hektárov, ja si dovolím tvrdiť, aj to dávam do tých výkazov pre návrh Melsnické centrum, sa pohybuje minimálne 20 medveďov čo máme preukázateľné, a keby sme to chceli dokázať, tak to dokážem. Čiže na Slovensku naozaj sú lokality, kde toho medveďa už môžeme povedať, že je asi o dosť viacej, ako by malo byť. A za ďalšie celkovo v rámci toho Slovenska už na základe rozširovania toho areálu, tak asi áno, asi áno, ten areál sa rozširuje. To je tiež preukázané, čiže pomaly idú medvedia až k unitre. Ej, takže toto je tiež otázka, či to chceme mať na Slovensku. Ďalšou zveci, doteraz ja neviem, relevantné číslo, koľko tu chceme mať toho medveľa na Slovensku. Hej. Je to, jedine, to čo číslo ešte čo... stále, sme si nejak neuhrkali? to Toto neviem, číslo aj? uhrkané štátna ochrana prírody ho. Nemá ministerstvo životného prostredia ho. Nemá. Ja tam je neviem, koľko. My neviem, koľko tu vlastne a chceme a mať. A... Čiže je, je tam nejaká štúdia dosenta Hela pred 30 rokov, ktorý tvrdil, že ten počet medvedov, tá početnosť by sa mal pohybovať v od 600 do 800 jedincov. Ako a na celé Slovensko? Na celé Slovensko, áno. My tu máme nejaké dve štúdie, hej. Jedna je z Karlovej z Prahy, teda od docenta Hulbu. Jedna bola robená u nás vo Zvolene, od profesora Pavleho, kde sa pohybujeme okolo 1200 medvedov, hej. Čiže raz toľko, ako by sme mali mať. Keďže 600 a máme 1200, tak... Áno, lenže my stále, toľko stále, nikto nepovedal, žiadna odborná organizácia nepovedala, koľko ho tu chceme mať. My si najprv musíme toto stanoviť, koľko tu chceme mať medvedov na Slovensku, naša krajina, aká je schopná aj tá uživnosť, koľko, koľko vlastne dokážeme uživiť a vlastne pokiaľ ho chceme mať, lebo naozaj to medvedia asi pri tej nitre už asi je zbytočne, samozrejme národné parky. Sa teda a prečo môžeme mať medveďa pri pre. To, to nie sú podmienky pre medveďa, takže jednoducho. Ale my, my v hore, v kopcoch sme mu povedali, že aj vinič sa dá jesť, takže on si dal povedať ide dole. K tým napadnutým, aj, treba si tu ďalšiu vec uvedomiť. Kto je napadnutý? Tie útoky na koho sú samozrejme na ľudí, ktorí pracujú hore. Čiže v prvom rade... No, som vám utokov, to prečítal, ten názor, že... Väčšina tam... útokov sú lesníci, lesní robotníci. Lebo medveď cíti, kto ho chce Lesní zabiť. robotníci, poľovníci. Tak bolo v tej diskusii, ne? Že, že medveď cíti, kto ho chce zabiť, tak ne. preto povazí do medvede. Po lešníkoch a po poliovníkoch. To sú ľudia, ktorí tam proste naozaj vykonávajú svoju činnosť, ktorí sú... Denodene v hore. Denodene. Takže áno, áno, tak samozrejme. No, no, že a to, počkajte, že toto my do, ešte to dokončíme. Čiže my číslo nemáme, nevieme koľko by sme ich potrebovali. Ja, mať. Ja o tom neviem. O takom lesnici, lesnici asi pôjdu skôr niekde k tomu číslu 600 a ochranári títo majú kde niekde. Majú oni nejaký strop alebo by boli za to, aby to bolo úplne neriadené, že netreba zasahovať prirodzene. To, to poradí, je presne to, čo či... rozpráva. My nemáme stále na Slovensku číslo. My musíme povedať, stanoviť číslo, toľko to medveďov chceme. A my preto niečo musíme urobiť, aby sme to v podstate nejakým spôsobom do budúcna buď regulovali, mm -hmm. ak sme tu popolov asi už, My musíme začať regulovať. A teraz ju neregulujeme vôbec? Nie, teraz momentálne zákon to zakazuje zákon ochranný. Regulácia ako taká nie je prípustná. Tam by muselo dôjsť preklasifikovaniu medvedia medveďa zo 4 do 5 skupiny hej, v rámci tej, tej mm -hmm. európskej legislatívy. Vtedy by to bolo možné. A... Pokiaľ sa toto neudeje, tak tá regulácia sa tu robiť nebude proste. Bude sa musieť, teraz sa robili nejaké výnimky, ktoré, povedal som, že dopredu, že tie výnimky ministerstvo prehra. Tak aj bolo a v podstate, ja si myslím, že z tých výnimek, ktoré sa vykonali, ministerstvo prehra. Všetky výnimky, lebo v podstate nedržovali tú literu, hej tú predpísanú toho, čo má tá výnimka obsahovať. Uh, môj názor bol taký, že ja nie, že odhováram, tých poľovníkov, alebo ale v podstate pôjde to v konečnom dôsledku presne tou spoločnosťou, že na dve časti, 50% sú ochranní, 50% sú taký, tak stále u tej časti, kto bude teraz zase ten najväčší blázon, čo tu strieľame, no poľovníci. Čiže ako poľovník mňa sa to bytosne dotýka, aby na nás ľudia rozprávali, že my sme nejakí a medveďov na základe toho, že niekto vydal výnimky v rozpore s nejakým zákonom alebo protizákonne Ne, čiže no. toto ja stále tvrdím, že musí tu prísť nejaký poriadok časom, musí tu prísť k lovu, aby sa toto nedialo, lebo to sa bude stále, stále budú tie názory, tieto dvojaké, hej. A my sme to toto ale v minulosti mali, nie? Že toto -to bolo zregulované a potom sa to prečo prestalo regulovať, lebo ochranári, ten ochranársky hlas sa nek presadil, alebo čo sa stalo, že sme úplne prestali? V v podstate hej, robila, robila sa regulácia, neviem či tu regulácia, to pas, to je, v podstate bola to istým spôsobom regulácia, ale v podstate medveď bol klasifikovaný do tej štvrtej skupiny ochrany, čo je tá prísný, prísný stupeň ochrany jej medveďa. A v rámci tej zákona o ochrane prírody a krajiny je viazaný na európsky zákon a európsku legislatívu, ktorá sa zaviazala, že budeme dodržiavať. A v tej je presne citované... Pokiaľ to bude prísne zákon ochranie živočích, tak regulácia do úvahy neprichádza. Hm. Čiže aby sme tu teda dokončili, čiže vy v minulosti ste na naplňanie ledva stretli jedného medvedia za 3 roky preto, vo Vo rudkách, lebo sa polovne obhospodaroval alebo teda, že, že bolo ne, možné nebolo na hos... toľko medveďov je, u nás a prečo proste... nebolo toľko, čo sa, čo sa zmenilo Veď ja sa na to pýtam, že čo sa stalo, že zrazu je toľko medveďov či len preto, že sa nestrieľajú no, alebo no sa na základe čo... toho, že prišla tá striktná ochrana striktná ochrana, áno dovtedy sa medveď istým spôsobom nejako reguloval chodievali na tie poplatkovéľoví väčšinu, poväčšinu nemeckých hostia v tej dobe a tým, že došlo k tej prísnej ochrane, tak hmm. vlastne tá populácia, ona, medveď nemá takže medveď sa prírodzene rozmnožuje a ďalšou z si treba uvedomiť, že za tie roky tu sú aj lesníci, ktorí vám to potvrdia, že úživnosť tých jednotlivých lesných pozemkov tým, že vznikajú holiny po kalamitiskách aj po líkožrútoch, tak tá úživnosť sa zvyšuje. Čiže tie podmienky sú lepšie čo sa týka potravy, uh -huh. lebo pod stácov horovou, pod vám nebude rast nič. Hej. Ako náhľad máte rúbaň, tak proste tá prírodzená potrava je samozrejme väčšia. Sú to lepšie podmienky. Medvedica bežne mávala v danej dobe, hej, pred tými 30 -tými rokmi jedno, keď mala dve mladia, to bolo. Teraz zima bežne tri. Toto to je ako... Tvrdí, vďaka z... tomu, že má viacej potravy? Ja, ja som presvedčený, že je to vďaka tomu. No ale už to počujem. A však môžete sa aj vy zapájať, e aby Necham som to vás to e že Už počujem, že povedia, že majú viac potravy, ale preto, lebo vy ich krmíte polovníci, že tam hádžete, tam tie... Čak to volajú kadávery, či akože tam niečo im hodíte, aby oni prišli na to v vladisko a tam niečo a potom preto sú premnožené. No. Krmíme ich, dobre. Tým, že sa trošku oteplilo aj v našich podmienkach, kukurica sa začala pestovať pod hranicou lesa a dnes na jeseň není problém na kukuričnom poli na 17 medveďov pokope. Takže áno, tá uživnosť sa zlepšila, lebo jednak čučoriedká lesné plodiny na otvorených týchto rastov. A medveď aj kukuricu? Medveď má rád kukuricu, jasné, no. že... Čak sa chodia pásť do kukuličného. Potom, On neporodne ničím. Ako sa hovorilo, že chodí s nosom popri zemi, rozhrabe každé mravenisko a prevráti každú jednu skalu. Mm -hmm. Čo som počul ja, ministra nážota Rabu, som <coughs> povedal, že niekedy na jeseň by sa mal ukončiť zber trusu. Potom zrejme sa bude musieť vysúťažiť nejaká inštitúcia, ktorá vykoná genetické skúšky a to by malo stanoviť, koľko vlastne tých medveďov máme. No, tak už je dva roka, odkedy sa zmenila vláda, však s tými funkcionármi, ktorí dneska sedia na ministerstve, sme chodili po predvolebných kampaniach. S pánom Kufon som prešiel osobný skoro 80 dedín, no ale nevidím dneska, že by nejako naberalo nejaké grády, že by sa v tejto otázke niečo išlo a ide sa na výnimky. Veď ono, škandinávske zeme, tam majú normálne regulačný tento a robia lov. A oni sú čo? Oni viac nenavidia prírodu? A my milujeme prírodu? Alebo my sme tí z lígu prírode a oni môžu loviť? Sú v inej Európskej oni sú asi inde na svete žijú a zrejme nemajú radi. Tu je celý problém je v tom, že média proste potrebujú robiť senzáciu, pretože tá zelená lobby, ktorá je tu ešte zakorenená, a je tam ešte všade nastrkaná a sú pri chutí, pretože boli dobre krmení z plánu obnovy, bars ako z jedného zdroja, peňazí za minulej vlády, takže zrejme ešte majú dosť peňazí, tak proste si povedali, že budú fungovať a budú vstupovať do všetkého. je zaujímavé, že keď niekde štátny orgán, poviem príklad, odbor životného prostredia, vydá povolenie na ťažbu, Národný park súhlasí s vykonaním ťažby. No ale samozrejme príde nejaký samozvaný ochranár, mm -hmm. no a ten hneď to napadne, hej? a tým pádom sa zase všetko zastaví, všetko sa posudzuje, sedí k tomu krajský úrad a neviem kto ešte, a proste tu sú takéto veci. Tu inštitúcia, ktorá je za to zodpovedná, vydá rozhodnutie a okamžite takzvaný zelený, buď my sme leza, alebo jaká skaza, okamžite na to reagujú, okamžite dávajú podnety. Tak potom ja hovorím, tak na čo tu máme inštitúcie? Mm -hmm. Kde? Ale chcel by som ešte na to, čo si čítal, či... nie? nie na to, čo si čítal, to vyjadrenie toho poslucháča, čo tam písal. Že v nedelu a no, no, určite. No, no, no. Tak tomu pánovi by som strašne rád odkázal jednu vec že urbár a väčšina funkcionárov, ktorí sú v urbáre, majú ešte svoje zamestnanie, chodia do zamestnania. A pri správe spoločného majetku majú aj svoje povinnosti. To znamená, odrobí si svoju šichtu v práci a po obede alebo vo voľnom čase sa musí venovať aj tým urbárnym povinnostiam. Záleží to aj od času, aké je počasie zrovna hej, a keď ide. Takže jeho prítomnosť v tom teréne, to myslím, že bola nedela, alebo čo to bolo, je úplne normálna úplne bežná, pretože predseda Urbáru, ani člen výboru Urbáru nemá pracovnú dobu, ale proste má svoje povinnosti, ktoré si musí splniť. Takisto, keď je zvýšené požiarné nebezpečie, musíme vykonávať vykonovať protipožiarné hliadky a to je pohyb konkrétneho človeka, určeného na ten výkon, mimo turistických chodník, pretože žiadny ani člen urbáru, ani predseda urbáru, ani horár, ani odborný lesný hospodár nechodí po vychodených chodníkoch. Pretože majú niečo v povinnostiach, musia riešiť nejaké porasty, sledovať, kontrolovať, zisťovať a tak ďalej. Takže oni sú nútení z titulu výkonu funkcie chodiť po porastoch, nie po turistických chodníkoch. A teraz e, sú lokality, kde treba znie mobilný signál. Hmm. Hej. A zober si, že tie urbáre nie sú také bohaté, aby mohli si platiť dvoch odborných lesných hospodárov, aby chodili spolu. Hej. Že by mal istotu, že dobre, Keď sa niečo stále, ideme ne? dvaja, tak jeden Aha. druhého zratuje. Jasné. Hej. No. Teraz si zober, že on ide po poraste, pretože má tam nejaké povinnosti, Nenosí v ruke sprej proti medvedom, pretože väčšinou má v ruke gps a buď robí polohu alebo tieto veci, alebo si značí veci do gps -ka. Takže, keď sa ten medveď na ňo vyrúti, tak ja hovorím, že tí polovníci sú ešte takí prítomní, že majú ten lepší reflex. Hej? Ale videl som človeka, ktorý, keď sa oproti nemu rútil medveď, tak stvrdol. Nebol schopný sa ani pohnúť ani rukou. Proste stvrdol. Ostal v šoku. Mm -hmm. Takže tá reakcia není taká, pretože ja, všetci. Ja viem, že keď chodia turisti, tak už sú poučení, už nosia no, hrkálky, ja. rozprávajú sa, pískajú si. No to je ako u proste. Chodia po tých chodníkoch a už to, hej. No. Ale aj my ich nabádame niekedy, že radšej nechodia nech, nech po troch roztratení, mm -hmm. že nech sa dajú dokopy, ale zase nemusia robiť cirkus alebo pustiť si Radiu, alebo čo na plné tieto pecky. A? Takže ten no, pohyb... to vážne, očividne to upozorne, no, no. Ten pohyb toho človeka, A? konkrétne aj tohto, je v tom lese oprávnený. On aj v nedelu si to môže ten písateľ toho povedať jedno. Treba ísť do hry vtedy, keď je na to čas a keďže celý týždeň chodí do roboty, tak bohužiaľ, keď mu nevydalo cez týždeň, no tak ide v nedelu. Ale tie svoje veci si musí pokontrolovať, pretože buď sa tam niečo robí, alebo sa tam sadí, alebo sa čokoľvek dáva, alebo sa ide po zime skontrolovať porasty, či nie sú nejaké vylamané, pretože aj fúkal sem tam nejaký vetrik v tej zime. Hej? Takže niečo môže byť vylamané, niečo môže ležať na zemi a tak ďalej. Mhm. A ten odborný lesný hospodár takisto je povinný chodiť na tú kontrolu, na to zverejné územie. A verte tomu, že to nie je malá plocha a keď to chce zodpovedne prejsť, tak ako on sa každý deň v podstate pohybuje v tej hore. Ale nie vždy v tej hore má, čo ja viem, 10 ľudí alebo 20 ľudí, alebo ťažobnú partiu, ktorá je mu na blízku. Pretože väčšinu tej práce, keď uzatvára lesnú evidenciu a tak ďalej, tak on vlastne si tie podklady musí robiť sám. Takže on je doslova odkázaný na to, že po tom lese sa pohybuje sám, ale bohužiaľ, alebo nie bohužiaľ, vďaka svojim povinnostiam pohybuje sa mimo chodník. To znamená, že ten stred je Ďakujem. tam ďaleko pravdepodobnejší. Hm. Za ďalšie, kedy si boli normálne zimy a v tomto období bývalo len na Liptove meter a pol snehu. Dneska nám začínajú kvitnúť fialky v zahradách, pretože je teplo. A ten medveď nemá letné a zimné obdobie, on sa neriadi kalendárom, no proste je možné, že už je teplo, tak vyliez vonku. Mhm. menej spí. S tým, že padrične, je patrične samozrejme nahnevaný, pretože nevyspal sa toľko, koľko sa mal vyspať, a to slniečko vyhnalo vonku, je hladný, navyše, aj keď je to medveď, ešte má dve malé, alebo tri malé, tak samozrejme, že je No. To je, to je to, trošku do toho, lebo však môžeme prejsť s tými jednomi, jednotlivými argumentmi, ktoré sa v tomto prípade spomína, však Milan dlhšie nič neovoril, tak Milan, že, dobre, tak Paľoňak nám to opísal, že prečo to bolo o 5. večer, lebo však on bol v robote a, a ako stíhal, no a počúaj, že, no ale zoberieš syna zo sebou a ešte zoberete pištoľ. Nie, moment. To, <laughs> no, neviem. ne, nie, nie, nie, nie. Ten pán bol sám. Je nešli obaja? On sa... mi to... Nehovoril, ale z okolia, ktoré bolo údajne, sa to stalo tak, že on bol sám. Ale synovi povedal, že ide tam a tam do toho porastu urobiť nejakú kontrolu. A ten syn prišiel za ním. Že asi nechodil, tak spréjstupu. Ten syn išiel za ním do toho porastu a prišiel tak, keď ho už medvedica kmasala. To znamená, že neby toho syna, tak ten chlap možno dopadol zle a už by sme sa mu dneska skladali na venec. Milan, že keď túto to volia kto z Bratislavskej Eurovej, že, no počujete, že prečo chodí polovník s pištolom do lesa? Však on má tam polovnícku pušku, keď už tak, ten pišto? No, tam čo nebude sedieť. To skôr tak vyzerá, že aké pitliac to by to mohlo byť, keď sa tam ide s pištolom. Aby som to schoval, aby to nebolo vidno. No, a také to je... Pištol je podozrivá vec. To by polovníci máte tie gulovnice, brokovnice, veci. Ale že čo robí chlap s pištolom hore? O 5. večer. To už o piatej vieme prečo, ale ten pištol... Opiatne, večer, zase by niekto mudroval, že už sa zošerieva, no. že, že už sa vtedy nemá, lebo, no. lebo vtedy už je to rizikovejšie, čo no. sa týka medvedev. Keby to bola o 12. na obed, toto, čo začal Paľo hovoriť, je február, alebo začiatok marca, sú také vysoké teploty, aké sú, meter, meter a pol snehu nie je, medvedia vrhajú v jednom a tom istom termíne či je teplo alebo nie je teplo to znamená v tomto období pred možno koncom januára, začiatkom februára takže sú úplne fakt maličké a, a keď príde takéto počasie bez snehu a teplé, no tak jednoducho oni spadne budú o vindu von no a je tam, je tam určitá anomália aj my ľudia sme v strese aj ten medved je v strese. Možno, že ho nevie zvládať ani tak dobre, ako sme my už vycvičení, poradiť si s rôznymi meniacimi vecami, situáciami. Takže toto to, to, to je aj pre tie živočichy stresujúce. Veď my vieme príklady mnohé, a to mi potvrdia lesníci, porovníci. Jelenice sa strieľajú do konca roka z pravidla. Nejdeme ich vidieť, aby sme splnili plálovu, aby nerobili škody v plnospodárstve v lesoch. Príde 5. január a jelenice sa nám predvádzajú po cestách absolútne bez problémov. Oni, oni sú... Že ako, že tá cí... zver je vnímaná, aj, aj na že ten sa... kalendár. Že vedia, že sa poluje, tak sa poskrývame. Vedia, že, sa ne... že sa už nepoluje, tak sa zase začnú ukazovať. Takže hm. ono, ono treba tieto veci vnímať, ale to, to z tej everovej určite... No ale prečo ten pištol? Ešte to stále neviem. E, poviem... <laughs> Nosiť, nosiť dlhú zbráne denodene do, do roboty povedzme ten lesník naskakuje do nákladného auta teraz mu to tam hrkoce zavadzia, a nemá to kde dať e, okrem toho má aj iné povinnosti je mu to na obtíhaž takže keď vie, že je tam veľa veľa medvedov na tom jeho lesníckom obvode tak si pre istotu aspoň krátku e, zbraň píštoľ pre také možno upokojenie, psychickú podporu. Väčšinou ju nepoužije. Či by ju stíhol, to je ďalšia vec. Toto musela byť hraničná situácia a hovorím, ak nevieme podrobnosti, možno sa časom dozvieme. Ak medvedica leží na otcovi a strieľať, To si tiež neviem predstaviť. A už som, mám skúsenosti pár desiatok rokov, že som strieľal, ale v takejto bezprostrednej blízkosti človeka a zvieraťa, hm, tam je to už fakt riziko a no, dozvieme sa možno časom, no. že ako sa to stalo. Ale ja to ten, poviem inač. Ten no. pištol je úplne normálna vec. Ľudia to nosia hej, pre, pre svoje upokojenie. Hm. Celý život som robil hm. v rozborených zložkách. Mal som oficiálne nosenie zbrane. Nielen držanie, ale aj nosenie. Nusil som ho všade, v podpážnom povzdre. Dneska nemám, pretože som povedal, že už o nie nechcem ani spoločné. Nemám ani zbrojak, mohol som ho mať, nechcem uh -huh. ho. Ale okay. svojho horára nabadám vždycky. Keď uh -huh. ideš niekde ďalej do doliny, kde nie je signál, ber si Lebo tvoj život je cenejší, ako život nejakého medveďa. A ja nepotrebujem chodiť dohľadávať horára, ktorého mi niekde roztrá medveď. Ale iná vec... Tu sa všetci sa odbavujú na tom, že on mal pištol. No. Keby ju nemal, už nemá oca. Mm -hmm. Možna. Ale no to nám zoberte pán, si pán, v nákupných pán. strediskách, koľko ľudí chodia pod sakom a kver. Tak to mi už vysvetlite, tú schizofreniu. Chodia magory v nákupných strediskách v saku a pod, pod ním a kver. Ale v lese sa budeme nad tým pozastavovať, prečo človek v lese má pištol. No, no preto, aby si mohol cigarety pripalovať. asi. Tam podľa tých uh, diskusí to už nie je otázka, že prečo má človek v lese pištol. To je otázka skôr, že čo robí človek v lese. Lebo les preca patrí medveďom. Lebo tam to sú medvede, takže keď tam ideš, tak aj s ním, že tam môže stretnúť medvede, lebo to je jeho domov. Pán Weberica, to je inak argument tiež, Kologika. ktorý často... Často tu zaznieva, že ten lesník vedel, že, alebo ten polovník vedel, že toto je obdobie, však Milan, on o tom teraz hovoril, toto je to obdobie, keď sa mladé liahnu, teda liahnu kotia, rodia. No a on tam presne teraz išiel. A ešte dokonca sa povie, a ja neviem, či to je pravda, vy povedzte, že tak lesník alebo polovník má prehľad o, o tom, čo sa mu v tom revíre deje, on vie zhruba, kde je tam ten medveď sa nachádza. Tak čo je toto za vec? počujete, nejaké podozrivé. Tak dobre, pištoľ. Ale ide tam práve tam, na to miesto, kde vie, že v tomto čase sa tie mladé rodia. Tam, kde tá nora bude, tam bude tá matka, ktorá teraz je extrémne, akoby naozaj, vystresovaná. A, a teraz tam presne v tomto čase tam musí ísť. Proste, taký argument, že to je nejaké zvláštne, že sa tam proste práve teraz objaví presne tam, kde, kde proste bude tá medvedica a, bu a vie, že bude nervózna, lebo má malé. To... Jednu vetu môžem? Páči. On, on tam má, povedzme, kontrolu zalesňovania z minulého roku. Potrebuje tam dosadiť teraz na jar sadenice. On si to musí spozrieť. pozrieť. Fyzický Akej... prejsť. Pre, Fyzický prejs Možno, že vie, že je tam brloch tej medvedice. Ale čo má robiť? On si robotu spraviť musí. Ide do toho rizika. A možno, že ani nevie, že tam tam v tej medvedice, lebo je tam už toľko brlohov, že dneska už ani ten na vrchu netuší, že koľko medvedov, kde je zahrabaných. Dobre. Poznáme svoje territory. vieme že zahrabaných, že zastrelených. Zahrabaných, ale zahrabaných, zahrabaných ako v tak. Poznáme svoje územie, vieme, že kde asi, kde sú brlohy. Vieme treba, že v tej starej bani zimuje každoročne medvedica. To vieme. Ale tým, že ich čoraz viac... Tak tie brlohy sú a zas my nie sme stopovací psi, aby sme mali označený každený brloh a pichli na ňoho zastávku Pozor, tu nechodte, lebo tu je brloh medveďa. Nikde neviete, kde aká trhlina sa urobí, kde si vyhrábe nejakú... To nikto nevie. Ale keď páliko aj vieš, ale máš tam robotu, no tak tam ísť musíš, aj s tým rizikom, ale ideš. No, bol, boli sme už v situácii, že medvedica revala, potrebovali sme tam urobiť robotu a povedali sme si, no, nestojí to za to, súvneme no. a pôjdeme tam kontrolá, pár dní knohu, o týždeň, no. Hej, no. veď hádam tam už zase nebude vždy. Hej, takže áno keď upozorní. A to bola totálna húština. Mali sme, nevideli sme nič, len revol do nás. Ale, ale koľko razy sú tie stredy také úplne nenápadné, že len zrazu vyštartuje. Tam sa nevšimneš. Nikto ani netuší, že tam je v tom húštine, niekde schovaný. Ale pánu kolegovi sme zobrali. Aj trošku, ale, ale ja to, to, to podvrdím, že väčšina tých stretov je hneď He, že tí ľudia nemajú kedy, že proste sa medveď javí a sú zločivočí. Málo kedy medveď zbada človeka na 100 metrov a uteká, že ho ide to nie, tak to nefunguje. Čiže k tým zbraniam krátke zbranie. Áno, tí, čo vykonávajú svoju činnosť uh, v miestach, uh, pracovnú činnosť teda tí lesníci a miesta, kde vedia, že teda je to medveďa veľa, tak v dnešnej dobe asi sa dá pochopiť, že tu... Píštol, pokiaľ majú možnosť ju nosiť, tak ju zo sebou budú nosiť. Samozrejme, ako povedal tu kolega, že je dlhá guľová zbraň. Uh, je obťažne unosiť nosiť po porastoch pri výkone nejakej lesníckej činnosti. Takže toto netreba vôbec brať. Proste mal, mal. Hej. Či mal jeden, druhý, mal ju. Uh, vec, troška možno zase tie vyjadrenia štátna, tajunika, ktorý nabada ľudí, aby chodili dlho s píštolou alebo s so ozbrajami tiež nie je zase to vhodné jasné ľudia, ktorí vykonávajú svoju prácu, nech ho majú. Či vedel, že tam je brloch dotyčný človek, ja pochybujem asi s takým, že keby vedel, že tam je brloch, tak tam asi nejde. Vonkoncom mm. už nemá pusteného psa. A no, ešte, ešte ten pes, kde došlo k útoku, bolo to v, v Národnom parku, myslím, že to je územie Tatranského národného parku, ktoré... Každý národný park má svoj návštevný poriadok. Hej. V tom návštevnom poriadku po väčšinou národné parky majú, že je zakázané púšťať sa na voľno, aj keď sa jedná o polovnícke plemeno, aj keď je v danom revíri, pokiaľ sa vychová polovačka, kvázi by mal dodržiavať. Mm -hmm. mal, mal dodržiavať, hej. Ale to je jedno, ja som presvedčený o tom, že nevedel o tom, mm -hmm. že tam bol borovok, jednoducho bola to nešťastná náhoda, stalo sa to, čo stalo. Ústava nám garantuje ochranu života a zdravia, tak proste zachovali, zachovali sa tak, že jednoducho chránili svoj život. Medvedica je zastrovená a tam viac nemá. No a dovediť. ten pes, ten pes, lebo to je ďalší argument, psa mal mať na tej vôcke, na, na obojku, lebo že pes mohol práve to spraviť, že tú medvedicu vyprovokovalo, ona sa zlakla, sa báť o malé, tak preto zautočila, čiže zase to on končí pri tom polovníkovi, že tam bola chyba, že on si toho psa mal zržať na obojku. Na 99% našteho poriadku je, áno, že psa má mať na vodske Ale aj polovníkov. Aj polovníkov, pokiaľ sa, a... sa nevykonáva polovačka. Mm. Takže väčšina polovníkov, áno, máte psa polovného, ktorý oberete do sebou, dole je to prirodzené, máte ho, povedzme, pustite na voľno, chodí pri vás ten psík, Či ten psík vyprovokoval tú medvedícu. Ja to neviem, nech, nechcem to ani posudzovať proste. Niekto je to. Ja ja ja to, to nech vyšetria orgány, ktoré sú na to určené. My tu špekulovať na to nebudeme, áno. ale akože som ďaleko mysleci to že ten chlap tam išiel preto, aby vyprovokoval medveďa akože tu už rozum stojí to, že televízie robia nad prácu ktoré sú štedre dotované z typosu a vymýšľajú teraz takéto kauzičky, no tak jasne, že zneužívajú, hej, chudáčiky medveďacká, papkali brúšku ich nebolí, jen tototo to, to. no tak dobre a ja sa pýtam, ktorá televízia povedala. Ako sa darí tomu chlapovi, čo bol v nemocnici? Prečo leží na infekčnom? Čo sa mu stalo? Žije alebo nežije? Toto je tá schizofrénia. Hm. Že chlap je pomaly vrah, hej? ale o medvediatkách trik večery za sebou v hlavných správach dvojminútové no. šoty. Áno. To je v pohode. Ale či človek prežil, alebo aké má následky o tom? Nič, ticho, kľud. To je chore. No, no nič, no, lebo však o vy sa bavíš, tak prečo mm. by sme mali vraha spomínať? Že k obete spomíname, nie? No, a, to len tak, človek. Dáme tak, lebo vidím, že telefon, tak dáme telefonujúceho poslucháča, vidím, aká otázka bude. Zluchadla nemusíte dať urobiť tak, že budeme ho počuť a potom po, po telefonáte môžete odpovedať, takže dobrý večer. Ja o čom počujeme sa? Áno. Uh, mám prvú otázku na toho tam nejakého pedonika. Koľko stojí jedna jeden náboj? momentálne na trhu a že či to dá jeden poľovník e, s jedným nábojom medvedicu dole. Prvá otázka. Ale myslíte náboj do pištola či do čoho? Nie, nie, do guľovnice. Do guľovnice je do pištole. Koľko stojí náboj do gulovnice a či sa dá dať medved jedným nábojom dole? Tak podľa mňa dá, keď ho dobre trafíte, ne? Však to je... Aj s pištolom ho dáte asi do keď dobre trafíte. No koľko stojí náboj? Neviem, neviem kam poslúchač mierí to otázku že ich sníme. A koľko môže stať jeden náboj? Čo, 2 eurá, 3? 2-3 eurá. No, dobre, tak 2-3 eurá a jedným nábojom ho dáte dole. a Ďalej? No a teraz, e, koľko je poľovníkov na Slovensku? Koľko je, koľko je registrovaných polovníkov? Že, že 50-60 tisíc. Tak to by mohli urobiť za, za, za mesiac poriadok, či nie? No, Pýtam sa, preložte to so tam poľovníkom. 30 no, tisíc poľovníkov registrovaných, jeden náklad, jeden náboj je, je 5 eur, dobre, tak do pre predpokladám, že dáva dve náboje, to máte 10 eur na náklad. No, tak čo? Dobre, však asi vám budú odpovedať, ale teraz ja už to rozumiem, že poslucháč že očividne za odstrel medveďa, on technicky by to vyriešil rýchlo, ale asi nás nepočúval, lebo celý čas sme sa bavili o tom, že medveď sa nemôže strieľať. To nie je otázka toho, že by, sa to, že by to tu nevedeli toho medveďa zastreliť, alebo nedaj Bože, že je to preto problém, lebo si nevedia náboj kúpiť, ale že problém je ten, že nemôžu toho medveďa strieľať. Takže teoreticky máte pravdu, ale prakticky to nesedí. No, o toto, o toto ide. Takže to bol prvý posluchač, ale ja som trošku ti si skočil, či neskočil som ti to reči, nie či? Vysvetlíme ja ešte, ktoré, kľúdne, že, kedy, kedy, kedy budú môcť polovníci strieľať, no. keď teda no. už volal takýto posluchač. Momentálne sa polovníci oficiálnou cestou v jednej výnimky respektíve cez dohody o spolupráci vedia, zastrieľiť medvedia, ale ako sami vidíme e, súdy proste končia tak, ako končia. E, výnimky sú vydávané v podstate v rozpore so zákonom, takže asi takto cesta nepôjde, lebo teda to cesta nevedie. O, pred voľbami terajší ľudia, čo teda sú na ministerstve životného prostredia, oni tam dávali nejaké predvolebné sluby, tam bolo strašne veľa rečí, začalo to tým, ako porušia zásahové týmy. V podstate to je ten najväčší blud lebo momentálne tú činnosť s tými medveďmi môžu, môže vykonovať len zásahové týmy, hej, kvázi, tak aj podľa zákona o ochrane prírody krajiny. Takže kým nedojde k regulačnému lovu, tak jednoducho na Slovensku polovníci medvede strieľať Nebudu. viac menej ani nebudú. Nemôžu. a Nemôžu. A kedy k nemu dojde, keď sa, bohužiaľ, nie, keď sa spraví na novo vščítaní. My ho musíme spraviť na novo. Čiže ja som čakal táto vláda, ak niečo tvrdila, alebo pred voľbami, že jednoducho medvedia tu máme premnoženého, že nás ide už pomaly zožerať na Slovensku, mm -hmm. tak od prvého dňa mali začať robiť na sčítaní na týchto DNA vzorkách doteraz sa to vlastne... No, po pár dom začali to robiť minulý rok v auguste. Sa začalo rozprávať, že sa ide ščítať populácia medveďa. Nedého na Slovensku nedávno, týždeň dozadu minister, Taraba povedal, že do konca roka nazbierame 10 tisí zoriek a požiadame viac tu Európsku úniu, aby nás preradila zo štvorky do peťky. To sú tak nereálne vyjadrenia, že jednoducho to nie je možné. Ja už si dovolím tvrdiť, že táto vláda to nestihne, ani to neurobi keby to začali robiť od prvého dňa volebného, tak za 4 roky mali by problém, dalo by sa to spraviť, ale mm -hmm. v podstate my teraz, s kým sa budú ští, zbierať vzorky, isto ich nebude 10 tisíc, ja predpokladám, že teraz, ak sa začalo v auguste, ak bude nejakých 1500 500 tisíc zoriek, takže teraz by museli nazbierať takých 8 tisíc, čo je nereálne, nereálne. Tým, tým systémom, akým to robia, tak je to nereálne. Čiže, čiže tak skoro sa medveď nezačne regulovať na slušiu? Skoro, skoro, to, to toto hej, hovoríte. Áno, toto chcem povedať, že tak skoro polovníci reguláciu robiť nebudú. Uh, som presvedčený o tom, že naozaj, že, že títo ľudia, čo teraz uh, riešia otázku Medvedia v rámci ministerstva životného prostredia že to nestihnú a bude to otázka nasledujúcej vlády, čo príde po týchto. A to som sa chcel ešte spýtať, aby sme to nezahovorili, čo keď vravíte o tom, že na Slovensku polovník si nemôže zastrieť medveďa len tak. V podstate jediný, kto ho môže zastrieť, ste napríklad vy bol, že z toho zásahového týmu. Ale že prečo už nie ste? Prečo no, som, som vás predstavil ako bývalého? <laughs> odišiel som čas presvedčenia. V podstate tá funkčnosti zásahov týmov pre mňa fungovanie v tomto týme stratil, stratil význam na pozmene, obmene teda o vedení štátnej ochrany prírody a, a vlastne tým, a, ako boli e, dotyční členovi a za svojho týmu tlačení do niečo, že na silu robiť niečo, poďme robiť čísla predvolebné. ale keďže ja viem, ako funguje zákon, že zákon proste nebudem robiť proti protizákonné veci, proste nebudem briskovať, že mňa sa bude dotýkať a ani, ani mi to neprináleží robiť proste. Je úlohou ministerstva životného prostredia, aby postupovalo, obhajovalo teda e, v prvom rade zákon o ochrane a krajiny a som toho názoru, že tak sa nedie aj momentálne. A to poďme robiť čísla znamená čo v preklade? Ja teda, keď my poviete, že ne, nebavíme On ono to má svoj postup, hej, v tom zákone, to je podľa paragrafu 65, sa postupuje, tam je presný postup, ako sa... A toto vidíte. bola akoby, že no, taká politická obednávka, že poďme strieľať No došlo, no k čomu došlo, aj, začalo sa začalo tou armádou, hej, ideme, bude nám pomáhať armáda, dróny, lietadla. Ja som čakal, že už len ponorky, že budem ešte to, aj v Dunaj, ja také byť, to... mali byť, ne? nejaké zostrelovačky. Ne, a, a, a nočné videnie a neviem čo, no. Jedna vec. bojová zóna sa mala stať z toho lesa. Kvíľu. A armáda tam z mojho pohľadu nemá čo robiť. Tam majú robiť nejakí profesionáli. A vykonala túto činnosť po nejakých elimináciách medvedov tým spôsobom, ako sa to robilo kedy zasahovali do výkonu práva polovníctva už polovníkov, že tá, ten výkon sa robil v extravilanoch, čo im neprináží. Zasahoviť tým má svoju činnosť vykonávať v intravilane alebo v jeho blízkosti. Ako náhle robí v extraviláne zasahoviť do výkonu práva. Je to môj názor. Zase obhajujem poľovníctvo poliovníkov a na to som sa nechcel prizerať a v podstate som si tam už pripadal ako taký šašo. Uh -huh. Preto som odišiel. Tak preto bývalý. No, preto bývalý a preto hovorím, že je to smutné, že ľudia, s ktorými sme išli do tých volieb, ktorým sme verili, že niečo zmenia, že niečo urobia, aby sa pohol tento stav dopredu, tak žiaľ Bohu za dva pol roka ešte nemáme ščítané ani s prepačím za výraz výkaly. Mal som na jazyku iné slovo, ako to povedať. Ale inak ja si pánam, že keď sme sa na týchto témahomedvedoch rozprávali, tak vždy to tak padlo, že bude sa to dovtedy odkladať, kým nebudú prvé obete. Ale a, a, už máme a, a že už obete sú? A máme že sa, A že aj fakt sa to furt dotkladá, a už aj obete sú. Takže... Tu ti niekto napíše, že o medvede vedia, ako majú napadať. A tú ženskú, čo tam odtiali do tých krikov, to bolo čo? Aj tu vedeli, že ju majú dať. Viete, už tu niekto, nech sa nad tým zamyslí, ale Slováci majú krátku pamäť. 14 dní na minúta, koniec. My si už nepamätáme, že tu zomierali ľudia. A, a teraz mohol zomrieť ďalší v tom ružomberku. No, to je otázka, však to som sa chcel tu spýtať odborníka pána Webericu, že ale že tu by zase niekto povedal, ale že... No, nie, ja to nechcem zľahčovať, že medvedie je vegetarián, ale... ale že on nepotrebuje človeka zabiť. To je také... Často sa to hovorí, že má vás aj nápadne, aj dohryzeš, však dobre, môžete vykrovať sa. Nie, nie je to sranda, ale že medveď vás nepotrebuje prioritne zabíjať. Že nie, nie je to zviera, ktoré potrebuje vás len tak, ako keby, že dokaličiť a zničiť a zožrať a zabiť. Že to medvede nerobia. Tak Samozrejme, každý útočia si medveď má nejaký dôvod, prečo útočí. Bude, môže útočiť sozľaknutia, väčšinou útočia presne ako bolo teraz medvedice. Na Slovensku nemáme medvede u ľudov žlútov, to teraz neboli, ako niekde inde vo svete, niekde v Rusku. Čiže aj tí mŕtvi, že nezožrali tí zautočí, on má tendenciu hrísť a drápať a vlastne hej, hlavou, teda čo, čo, čo, čo spôsobuje tie devastačné rany, hlboké rany, sú to nepriomne hnisavé rany pre tých ľudí, jednoducho dlho sa liečia, tá liečba naozaj je dlhá, ale že by mal tendenciu dokonať ten útok medveďa, aby toho človeka vyslovene zabil nie, o, tie smrteľné útoky, čo boli na Slovensku tri, tri boli to teda, tak, tri, hej, tri, tak, tri, tak tri. v podstate to hubara na riptové Tomu prehrýzol tepnu, teplnú. To, to bolo možno nešťastné, že on zahryzol do tej tepny a proste človek mm. vykrvá sa. Ale, ale tá, tá vyslovene, tá tendencia zabiť tá žena v tej Demenovskej tá v podstate vraví, že spadla. Nie, že tá, spadla, spadla, on, on si ju potom našiel. Čiže nebolo to asi vyslovene, že by prišiel a za začarujú nejakým spôsobom trhať a, a silom osiel zabiť ja nehovorím, že my máme na Slovensku ľudožrúd medvede, ale tie príplady, prípady z minulého, predminulého roku, čo boli, tak aspoň v jednom určite vieme, že, že ten medveď si toho mŕtvého človeka zahrabal haluzami. A my starí polovníci vieme aj takú vec, že medveď ani toho jelenia alebo diviaka nežerie hneď hmm. ale zvyčajne ho niečím zaháže, nechá si ho ako keby dozrieť a potom sa k nemu vracia hmm. a toto nám prípadalo, že keď sa ho zahádzal niečím, to nie aby ho nenašli policajti alebo blízky ale asi z tohto prirodzeného e, svojho chovania ho zahádzal haluzinou, že sa k nemu vráti. No našťastie ho našli a nevrátil sa, ale dá znaky tu aj takéhoto správanie medveďov sú. A, a tieto, lebo ja si pamätám ešte tie časy, keď, keď bolo medveďov možno ozaj 600 a v našich lokalitách vždy medveď bol. Boli lokality, kde bol stále a tam sme museli byť vždy opatrní. Ale, ale chodívali sme nocou v lesníci, po horách, v zime je o je už tma totálna. Vracali sme sa z lesa, dávali sme si pozor, aby sme sa nepichli na suché vetvi s mrekov. A, a medvede tam boli, ale nič sa, nič sa nestalo. Prečo sa zrazu začali objavovať takéto, takéto strety s medvedmi? Ja hovorím jednoznačne, pretože tých medvedov je hmm. viac ako bývalo. Keď oh. ich je viac, tak pravdepodobnosť tých stretnutí musí byť väčšia. Jasné, že tých 50%, alebo či ich je 50%, alebo 35%, alebo dokonca ešte viac ako 50%, nebudú sa mne súhlasiť, hoci, hoci sú z toho obchodného domu. A nemajú žiadne skúsenosti v pohybe v lese. Nakoniec, keď vidíme tie deti koľkokrát na lesnej pedagogike a tak ďalej, oni, oni nevedia ani chodiť po mimochodník asfaltový. To je nešťastie tejto doby. A on si stupí na šmykľavý kameň, on si stupí na, na halús, on si stupí na kmeň, kľský a, a chodí tak, ako keby bol pošťatý, posratý. Hej, takže hm. oni nemajú žiadne návyky oni nevybehajú sa v lese ako detvá, detváky žili v prírode a bohužiaľ si vychovávam generáciu ktorá, ktorá to percento 50 bude len navýšovať a tí budú mať takéto názory no však preto o tom aj hovorím ja, predstavkovom vidím pála už mrdážeru ale má pravdu však už sme za polovicu v relácie uh, preto o tom takto hovorím, lebo naozaj ono pre človeka, ktorý sa týmto témam nevenuje a do toho lesa nechodí a teraz som si niečo prečíta v tých médiách o naozaj nadobudne pocit, že ja neviem, že medvedie je vegetarián, to znamená, že stačí, že budete hluční, kričať, pískať, niečo spievať a keď aj náhodou akoby čo tak by len stojete a on na najvýš tak ako niečo do vás drgne, ale vám nie, no, vás nezožerie. On nič, takže, takže môže vzniknúť milná pr po, taká predstava, že však to, akože nič to zásadné vám nehrozí, takže nebojte sa vy zase tých medveďov až tak. Hmm. Lebo oni vás nezožerú, nie sú to ľudožrúti. No tak ale... Ale tomu, tomu mŕtvemu je už jedno, čo je zožerie, alebo nezožerie. Berme to tak, porisko No. Vety. ešte horšie, ako keď ho zabije keď ho zmrzačí tak, že, že sa nevie ani najesť do konca života Je z no tých je... napadnutých majú traumu do konca života, to, to, to majú no isté, z ktorou sa veľmi ťažko vysporiadujú, ale ja chcem povedať, že v minulosti, treba ako sa ide popri Svidové, smerom na Čertovicu o 5 ráno chodila medvedica sa napiť do potoka, tam ja si si mohol nastaviť hodinky presne o piatej. Išla krížom cez hlavnú cestu. Mali sme včeli v doline. Vypraskal na medveď kočovný voz. Mm -hmm. Hej. Boli aj vtedy medvede, ale vtedy sa vedelo. Keď ideš do tejto doliny, daj si pozor, tam operuje medveď. Hej. Alebo tu sa zdržuje medveď, alebo tu sa združuje medveď. Dneska sa to nedá dá povedať. No, Lebo čo... dneska kam ideš, tak tá pravdepodobnosť, že ho stretneš, je 90%. A šťastie máš, keď ideš akože čistý a nemusíš zrýchliť krok, prípadne si prať gate v potoku. Ale, ale potvrdiť aj, ale, že v podstate v súčasnej dobe, keď ideme na poľovačku a stretneme sa 5-6 na chate, tak tam možno jeden nevidí medveďa. Až tam, takto to je? Že to už dneska medveďa vidieť úplne, že bežná vec. To nie je to úplne bežná vec. Není to taká náhoda, že raz za rok niekto, ale každú vychádzku niekto. Ale, A keď nikto, tak vtedy sa hovorí, aha, tak ty si, si máš šťastie. Ale voľa, čo sa určite deje, lebo ja, ja tak, iba, čo ja stretám ľudí, čo ja teda, ja nie, nie som jahubár, ale čo sú takí, čo chodili do mne, strašne veľa ľudí, že prestalo chodiť, že sa boja chodiť no, do hory, všaký, že to nie, nie, nie, nie duch, no, veľa ľudí nie... sa bojá chodiť poľovať, poľovník chodí do hory. Pri východe po... Slnka a pri západe Slnácii. Asi vrace. povede teraz o ochranár, konečne. <laughs> konečne, no, že dobre, sa konečne, konečne, ale ono to raz prie na tých ochranárov, lenže oni majú asi dosť penia, z chodia dvaja, traja, hej? Kdežto ten náš odborný lesný hospodár si to nemôže dovoliť, lebo s ním ďalší dvaja nebudú chodiť. A on navyše musí prejsť tie kuty, kde henty ani nepachnú do toho. A tento, keď ide, však je jar, ide sa robiť jarné zalesňovanie alebo doplňovačka. A on si musí ten rajón prejsť a musí si povedať aj s tým odborným lesným hospodárom, že aha, tu nám musíme dosadiť toľko a toľko, lebo nám to uschlo alebo čokoľvek. Takže to nie je, že mu sa chcelo, alebo že išli úmyselne strieľať medveďa. Bože, veď, to je tupina na entu. Mm. Dobre, hodobná prestávka. Kľudne, <kým> ak si chcel doplniť, tak všetko povedz. Asi k tejto téme, aby som to <kým> z mojej strany uzavrel. Máme lokalitu pri zvolení, volá sa to Baková jama. Uh, sú tam aj také plochy ktoré treba stále dosádzať doplňovať, lebo vždy to uschne, alebo je tam nejaká nekvalitná pôda takže takmer každý rok sa tam zalesňuje ale ženy zrelé ženy, ktoré robia desiatky rokov v lese tam odmietajú ísť a nikdy tam nejdu bez toho, aby tam nešiel lesník, poľovník s nimi z Flintovu. Mm -hmm. Nedovoria si tam ísť. Takže už keď nemôžeme sa starať o les, kvôli tomu, že je tam hrozba medvedov, ja, ja tomu to nerazujem. Ono, ono možno naozaj tí ochranári to asi je tak verú, že dobré, že tam nechodia ľudia, však to je proste miesto pre zvieratá, čo tam človek má robiť, ale je fakt, že tu bolo kopec z hubárov, kadekých ľudí, čo do toho lesa chodili a ja len z, z môjho, čo mám okolia, tak fakt naozaj mám pocit, že rastie počet ľudí, ktorí chodili dohor, napríklad tak, že... A, ale, a nemuseli ani, že húbári byť, a napríklad, že išli sme sa previesť na bicykli s dieťaťom do lesa, prečne mi takou lesnou cestičkou, tam povedia, ne, nejdem, už, už sa bojím, že naozaj veľmi veľa ľudí je takých, že už povie, že nie, nie, nie, alebo, že tie medvede. Tak, tak. pritom relaxuje, čo robí pre svoje zdravie a tak ďalej. Jeden primár mi hovoril, že uh, viete, čo je, a mal nejaký pád na bicykli, že čo je ne, najnebezpečnejšie pri bicyklovaní, pravím, no, spadnete z bicykla. Nie, medvede. No. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak to je presne to. Ja, Dobre. Ja tu súhlasím práve s Marekom v tom, čo povedal. Treba sčítať, už mali byť dávno sčítané tie medvede, na základe výsledku treba ísť do Bruselu, preklasifikovať medvedia a urobiť reguláciu. A celý problém je vyriešený. Tu namíňame kvanta peňazí na to, aby sme robili nejaké zásové týmy, Spravidla, kým ten zasový tým prie na miesto už medvedie v trape, hej? lebo to jednoducho to fyzicky nestihajú tí ľudia, no. aj keby chceli. Ale ak sa tu neštítajú medvede, nedojde nedo, nedo, nejaké reálne číslo a potom sa neurobí preradenie medvedia do nejakej skupiny a nezačne tu regulačný odlov, tak ako je v severských krajinách, tak tento problém budeme tu natlačiť, tlačiť, tlačiť pred sebou a ďalší ľudia budú zomierať. Bohužiaľ. No, už by sme boli, bývali dali hudbu, ale teraz nemôžem, lebo to, už by som sa k tomu nevrátili. Áno, toto si teraz povedal, že v podstate... S by takto jednoducho sa to dá vyriešiť, treba to zrátať a potom sa by toto. Ty si tu sedel na tomto mieste, tam, kde sedí teraz pán Veverica, sedel Rudolf Huliak a hovoril, toto isté, čo ty. V čase, keď ešte teda nebol minister športu, ale chodil sem, hovoril, je to jednoduchá záležitosť. Ano. No, potom sa stal ministrom a bol tu už ako minister. A už minister, niečo iné. Bol tu už ako minister, ale ja, ja to teraz nehovorím v zlom, ja len, že čo povedal bol tu už ako minister, my sme sa ho to neviem, či pýtali v relácii, alebo mimo relácie, a vrajme však, Rudolf, vedie, jednoducho sa to dá riešiť, a vraj, chlapi, keby by ste vedeli, aké je to zložité. Čiže... Či vy, či vy sa nemýlite aj ty palo, ke, keď hovorí, že je to v podstate tak jednoduché, že stačí to zrátať. Ja si pamätám, hovoril Rudolf Vuliak, dáme to do natúry, to je jednoduchá vec, to je jeden podpis, to je nič a keď tu bol posledne vraví, mýlil som sa, vôbec to také jednoduché nie. Nejde to tak jednoducho, chlapi, nie je to pravda. Tak ja ti na to poviem len jednu vec. Príješ do Bratislavy, za tri mesiace, chyťaš bratislavský syndrom a už je to problém. To je všetko. Takže... Bratislavský syndróm je za tým, hej? Jasné. Necháme no. po predstavke? No, Uvieme, že... ak ešte sa chceš vrátiť k Bratislavskému syndrómu? Nie, nie, nie, nie, nejde mi obrad. To, to je ideológia, to je neliečiteľné, ale možno bolo, treba povedať hneď na úvod, uh, niekedy pred, už skoro 100 rokmi, niekedy okolo roku 1930, bolo na Slovensku len 30 kusov medveďov len 30. A porovníci boli tí prví, lebo ochranári vtedy neexistovali žiadni. Podovníci boli ochranári, svojím spôsobom starali sa Ukrajinu a lesníci. A ten stav vyšiel do 70. a 80. rokov minulého storočia na tých 600 až 800 púsov. To sme vedeli, že asi takýto počet je. Koľko je dnes sa strieľa, hej, na 1250 a, a o, 3 roky, o 10 rokov neskôr znova 1250 je nezmysel, lebo vieme, že populácie rastie. Takže koľko ich je? 2000, 3000, 5000? Už som počul aj 8000. A to už nie je normálne. Takže... E z tých 30 kusov porovníci a lesníci dokázali urobiť populáciu, ktorá bola vedecky e, zdôvodnená, že tých 600-800 na Slovensku akurát. Prestalo hmm. sa regulovať, lebo prišla doba, že všetko, čo bolo doteraz, je zlé a my to musíme robiť nejako progresívne alebo inak, alebo neviem, ako to hmm. nazveme. A, a stalo sa toto. Toto je tá hlavná príčina. A samozrejme, že tie skupiny ľudí sú také a onaké, hej, ženy, budú tie medviediatka, veď to je to krásne ako každé mladé zvieratko. Ale jednoducho nejaký vedecký pracovník, výskumník a tak ďalej, on, jeho musíme rešpektovať. Nie kúpené, lebo aj taký sú už dneska, ale, ale toho seriózneho, ktorý sa celý život tým zaoberá, on povie, že áno, je to 800 a robme preto všetko, aby sme to držali v tomto stave. No, my sa, viac, my sme... sa často práve v týchto reláciách vráciame vždy k tej otázke, že čo sa to tým lesníkom a polovníkom stalo, že si nechali túto svoju odbornosť zobrať lebo kedy si o tom nikto nepochyboval. Povedal lesník, bude to takto, povedal odborný lesný hospodár, bude to takto sa hospodáriť, budú také a hentaké, holorúby a tu sa bude vysádzať. A, sa bude... a každý to vnímal tak, že, áno, že ochranári, polovníci, lesníci. No ale medzičasom sa niečo udialo, z lesníkov sa stali pitliaci, z, z les, z, teda z polovníkou pitliaci, z lesníkov sa stali ničiteľi a lesov, ktorí nič nerobia len rúbu les. Vy ste tu iba na to, aby ste ničili les. A prišli ochranári a, a prevzali takú keby tú slávu na seba a, a z vás urobili ste na lotrov. Či už ste polovníci alebo lesníci. No, ale a o tom to často sa zároveň, bavíme. Ne, čo ne, čo ne, sa stalo? No, to ste si to nechali zároveň. zobrať? No, dobre. K tomu, k tomu ja by som povedal teda. No, nebude, že... nebude prestavka. <laughs> povedal, <nemusieť laughs> nebude, sme... Bola taká otázka. Dve, koľko ho má? Dve hodiny? Ježiš, to je dlhé. No, tak máme dokonca už pomaly niecoho pol hodinu. Počte medvede o lebo alebo tá tá návada vlastne tých, tých, tých ľudí, že, že polovníci sú vrahovia. Musím sa zastať, že viac menej výsledok toho, aký stav z medvedmi tu je, je vďaka tým polovníkom a každého zákonom chránilo živočích aj. Či risa, či vlka, presne pretože že ten zákon, že sa to ne, nepitliačilo. Preto tie stavy sú také, aké sú. Čiže v tomto budem obhajovať isto polovníkov, kde som aj sám polovník. Uh, troška, či, od, od medvedeva, ale ja sa vrátim hej, keď som mal tých 18-20 rokov ja som videl rysa, keď sa rys mohol strieľať ako, ja som nestrieľal lebo som ho prvýkrát v živote videl teraz bežne vydám, hej, každý rok, ja neviem 5-10 krát do roka mám rysy, hej, čo, čo zase hej, vďaka polovníkom naozaj, takým, ako som bol ja, hej, že som to nestrieľal a všade sa nájdú, či v ochrane prírody, či pri polovníkoch sa nájdú aj také, aj takí ľudia mm -hmm. sú takí, čo dodržujú, sú takí, čo porušujú Uh, tej početnosti áno, štúdie hovoria jasne v priemere 1200 medveďov uh, Jaro Ďurík myslím, že písal taký článok, uh, keď v o tej matematickej početnosti, keď bolo to prvé štítanie v roku 2014, že v roku 2022, on to tam naráta tých minimálne 5000 medveďov a možno aj 8000, je, že keby sme ešte tým matematickým modelom na základe toho štítania ale prišla druhá štúdia, ktorá zase povedala, že tých medveďov ešte dokonca menej, 1050 tak teraz e, niečo asi podľa mňa bolo zle spravené. Buď sa e, spravil malý počet zoriek na, pri poslednom čítaní, lebo keď sa bavím s genetikmi, ktorí robia tento výskum, tak oni povedia jednu vec. Vy, ak chcete potvrdiť, ak niekto tvrdí, hej, dajme tomu NLCčko na základe ročného plánu, e, čo, čo, teda, čo posielame, tak NLCčko sa povedia okolo 30 medvedov, ktorí je na Slovensku vykazovaných, Uh, ak my chceme potvrdiť, že máme na Slovensku 30 medveďov, my musíme minimálne dvojnásobný počet vzoriek odovzdať. Mm -hmm. Čiže musíme odozvať 6 až 9 tisíc vzoriek, aby sme potvrdili tých 3 tisíc. Mm -hmm. Ak pri týchto výskumoch, čo boli, či robili, čo robilo Dosen alebo profesor Pavle, tak viem, že tam bolo v priemere okolo 2 tisíc vzoriek. Mm -hmm. Tak je môj názor, je taký, že my naozaj by sme mali tých vzoriek dať minimálne 5-6 tisíc, tak ten stav. Mm -hmm. My až budeme mať 5-6 tisíc vzoriek tak nemôžeme nejako prísť na to, že ich máme 8 tisíc Jasné Jasné, že musí sa nazbierať adekvátny počet aby sme z toho vedeli Dobre, pesnička, hudobná prestávka alebo aj taká veľká prestávka zo dve tri si zahráme Von pôjdeme do tej záverečnej polhodinky aj vaše prípadne posluchárske maily budeme čítať, tak ostaňte s nami ďalej je slobodný zjelář. Místo očí mít pár knuflíků a černý nos. Sametovou srst a být stále bos. Sudět na regálu v hračkářském krámu sám. A netrápit se tím, co netuším a tím, co znám Chtěl bych být medvídkem A z výkladní skříně koukat se ven Chtěl bych být medvídkem Jen protože bych ji snad tak vlastně neměl rád Byli novou hlavu mít, pak bych se smál Vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli a klidně bych přežil i její největší nesmysly. Chtěl bych být medvítkem a s výkladním skříně kouka se Chtěl bych být protože bych ji snad tak bláznivě neměl rád a někde na zádech ještě mít jedno tlačítko stačí stisknutí a já hned povím to co vím, že moje milá právě slyšet chce a nebál bych se to, že mi snad Odejde. Chtělo bych mýt medvídkem a zvýkladní skříniem koukat se ven. bych mýt medvídkem už jen protože že bych ji snad tak bláznivie nemiel rád. Chtěl bych být Medvídkem A z výkladní skříně kouka se Chtěl bych být Medvídkem Už jen proto, že bych je snad tak bláznivě neměl rád Chtěl bych být To laverna Naposledy Kusy mi daj A za mnou Sa neobzeraj Kam sa vidám To neviem Ani sám Možno na sever Možno na ju ma však nie čakajú, lebo viem, že postarať sa o seba musím sa. Či je noc, a či je dnie, možno do možno dociera nedôj. są sto so z mnie nie kimnim musz No posłuchane Brasznik jest Ani mój kon nie chce ma nie jest tak ho za sobą musim jest Kantogó to nie wiem ani sam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 da da, da. No, máme za sebou takú, aby som školským dialektom, to povieme, veľkú prestávku sme si dali. Hádam, ste si trošku oddychlie vy, poslucháči, a ste si odbehli, kde ste potrebovali. A vraciame sa do tejto našej relácie. No máme na ten čas už aj hádam necelú polhodinku. Aj nejaké maily sa urodili na stránke studiozavinačslobodnývysielac.sk Niečo ste nám aj cez stránku poslali, cez to zelené tlačidlo, ale ak by bola ešte záujem aj o nejakú tú tu... Telefonickú otázku, tak môžete nám zavolať na číslo 048 381 0101 Len pripomeniem pre tých, ktorí možno neskôr si nás zapli, že venujeme sa mi dnes večer v rámci relácie v prvej línii tej nedávnej udalosti napadnutia človeka medveďom pána, ktorého syn potom medveďa zastrelil, ostali po medveďovi tri medveďatka a dve prežili a sú teraz z toho času v, v bojnickej zoo. No rozprávame sa o tomto prípade najmä preto, lebo táto záležitosť, ten, táto udalosť naozaj vy, vybudila, vybudila veľké emócie v našej spoločnosti. Ako sme už povedali do veľkej miery práve tým, že tu tie malé medvedíky ostali a ľudia, mnohí to veľmi, veľmi, citlivo vnímajú a komentujú dodnes. No, tak sa tejto téme venujeme s lesníkmi, s odborníkmi, s polovníkmi. Marek Weverica je tu s nami ex-vedúci zásahového týmu Medvedia. Potom sú tu dvaja členovia predsedníctva Slovenskej lesníckej komory. Palo Zacharovský a Milan Dolňan. Tak, ak nemáte nič proti, tak pustil by som sa do tých mailov. Nech aj tie vybavíme. Takže píše Michal, um, musím súhlasiť s pánom Vevericom, že štátny tajomník sa nešťastne vyjadroval, ale povedzme, že on sa ani nevie inak, nakoľko je arogantný. Chápem, že prípad sa vyšetruje, ale mediálny linč tu na napadnutého bol a žiadna odborná organizácia sa nesnažila zmierniť tento lynč a odborne sa vyjadriť pre verejnosť. Myslím, Ministerstvo životného prostredia, štátnu ochranu prírody, lesnickú komoru, poľovnickú komoru. Prečo ste sa ako lesnická komora nevyjadrili? Čiže poslucháč pýta, že bolo, teda píše, asi celkom správne, že bolo, treba sa toho človeka verejne zastať. že Počúvajte, lynč sa mu tu deje mediálny, Povedal by som, že áno, sme tu zástupcovia Slovenskej lesnickej komory predstavenstva, ale toto je vec skôr možno, možno sa nechávame prosiť ale skôr je toto uh, téma pre slovenskú uh, porovníckú komoru Nie pre lesnicu pre Ja si myslím, že nemáme ešte dostatok informácií o tom, čo sa stalo a ako sa stalo pokiaľ nebudeme vedieť presný ten priebeh, ktorý tam bol, tak môžeme sa akurát vo všeobecnosti vyjadriť k tomu, že bohužiaľ ten medianý linč je neúnosný, na človeka sa nepozerá a verím, že na najbližšom zasadnutí predstavenstva, ktoré budeme mať v najbližšie dobe, tak príjmeme nejaké stanovisko a určite sa k tomuto vyjadríme. Neneho a nás to akože chladnými a bez povšimnutia, pretože tá reakcia v tých médiách je proste taká, aká je. A tak verím tomu, že v najbližšej dobe sa k tomu určite vyjadríme. hovorím, ale keď budeme mať všetky relevantné informácie o tom, čo sa stalo, ako sa stalo a prečo bolo. Určite nepochybujeme o tom, že človek išiel v nedelu do lesa preto, aby išiel zastreliť medvedia. Tak s týmto rozhodne už teraz môžeme povedať, že nesúhlasíme. Jeho pohyb v lese vedel, čo robí, je to v jeho náplni, pretože sa stará o majetok podielníkov, takže to musel robiť a, neviem, ja keď budeme mať dostatok informácií, tak po najbližšom predsedníctve Slovenskej lesníckej komory určite vynde vonku mediálne stanovisko. To, že to niekto šíri momentálne a že vytvára tú dávam, davovú psychózu, až by som povedal, hej, mm. tak bohužiaľ na to sme si už zvykli za tie roky, pretože tak sa to v týchto mainstreamových médiách deje. De nie som si celkom mysliť, či táto otázka bude priamo na vás pasovať, ale tak napísal posluchač, že, že Jojo píše, keď ste chodili s kufom po dedinách robiť kampaň, prečo ste s ním neriešili medvede? No veď to je práve to, že sme s ním riešili medvede a vtedy bolo úplne jasné, že čo budeme robiť a čo sa bude podnikať, keď proste vyráme voľby, alebo sa dostaneme k tomu, aby sme mohli v rámci výkone exekutívy niečo začať meniť. No bohužiaľ, situácia je taká, aká je, za dva a pol roka sme nedokázali ani šítať medvede. Neviem, čo mám k tomu povedať, ja som apeloval aj na štátneho tajomníka, no ale potom som si povedal, že hádzať hrák na stenu Zbytočne. No, teraz toto to, to bude na teba, pálo, lebo ty si sa tak vyjadril, ale potom si to trošku zmiernil, ale posluchač počúva poctivo, neuniklo mu, tak e, dobrý večer, mohli by ste nám, prosím, poslucháčom, turistom vysvetliť, čo je na tom smiešne, keď si vezmeme na túru do lesa so sebou nejaké hrkalky, alebo hoci čo iné, čo na nás zvieratá včas upozorní, keďže môžeme ísť napríklad proti vetru môže fúkať vietor a stromy môžu robiť hľúk a podobne. Keď o tom hovoríte s iróniou v hlase, potom je to zrejme smiešne. Takže prečo? Že áno, pretože ja si pamätám doby, keď turisti chodili po lese potichu, nerobili žiadny hľúk a neboli nútení chodiť ako mm, gašparko, Proste hrkalkami. herkalkami. Tú dobu si ja pamätám. Ale teraz aj my sme k tomu ich vlastne vyzývame, aby chodili radšej spolu ako jednotlivo. Že... Takže áno, vyjadril sa, možno to vyznelo akože uh, ironicky, ale bohužiaľ je doba taká, že toto je nutné, že, aby sa to ja, robilo. Ja som to pochopil tak, že nerobíš si srandu z toho človeka, ktorý takto ide ako taký, že Nie. hrkalka, ale robíš si srandu z toho, že, že no srandu. Už Poukážuješ je to... na to, že tak ďaleko došla doba, že dnes musíte ako taká hrkalka aj tak. z lesa. Že? Presne o to išlo. Bohužiaľ, je taká doba, že dneska toto musíte robiť, ak chcete, aspoň z časti, aj keď to nikdy nevylučíte, ten stret so šelmou, ale dneska toto musíte robiť, aby ste ochránili samých seba. To je otázka priamo na pána vevericu, že či sú zásahové týmy štátu dostatočne rýchle a účinné. Lebo to bola taká otázka, viem, že sa to riešilo, že máte teraz niekde nejakého medveďa, niečo on tam robí, nejaký problém. Bol nejaký taký medveď, že sa napríklad pohyboval okolo zástavky autobusové, teraz zavolajú záchad, zásahový tím. A viem, že to bol chvíľu taký problém, že zásahový tým nechodí, lebo je tých zásahových týmov málo a neviem čo, neviem čo. Tak Milan sa pýta, že, že ako rýchle a, a účinné sú tie týmy že Keď už je problém s nejakým medveďom, s čím sa dá počítať reálne. Zásobovým je ako také, v podstate keď som nastupoval, o, na Slovensku boli dva zásovy, my sme boli tretí zásoboví západ. Súčasno, potom, potom tých tímov bolo 5, v súčasnosti je ich 8 alebo 9. Hej. Či sú rýchle účinné? Každý zásoboví niekde sídli. Hej. Poviem príklad zásobovým z tej oblasti, kde som bol ja, teraz sa volajú Fatra, predtým to bol západ, mal sídlo v Martine, teraz má sídlo v Lubochni samozrejme tá spadová oblasť tohto zásahového týmu je dosť veľká, čiže poviem príklad ak niekto zavolá dneska z turišťanských teplí že má medvedia na autobusovej zastavke kým tam prídu zľubokne, tak trvá to hodinu, hej čiže, záleží od toho postavenia kde daný konflikt vzniká ale väčšinou tie zásahové týmy by mali byť v tých oblastiach, odkiaľ pochádza najväz hlásení. O... Čo sa týka v podstate tej účinnosti, pokiaľ som tam bol ja e, zoberiem si nejaké také vážnejšie prípady, ktoré boli e, mimo Mikuláša, to, to nebola naša spadová oblasť, ale e, takisto rovnako nám behal medveď po Žiline hej, po... Po meste, e, po meste sídlisko Vočince to viem, to bol... no, boli, sme tam, boli sme tam hneď, a poviem, že to bola náhoda lebo v danom momente sme boli vo veľažšej dedine robiť liadku, keď nám zavolali e, príslušníci policie, tak sme tam boli v prebehu možno 5 minút, ale to bola náhoda. Hej. Ale konkretizovať záleží od danej okolnosti, mm -hmm. kde, kde sa to Tam Veľa ideje, faktorov na to vplýva. Tým Zásoby týmto je... V jednom zásobom tíme sú 4-6 ľudia a v podstate počas výkonu činnosti počas dňa väčšinou sa nič také nedieje. Hej, to je sporadicky. A večer, keď už majú službu, tak slúžia dvaja a naozaj boli hlásenia, že ste mali v priebehu uh, pol hodiny, že boli 4 hlásenia o pohybe, kde si pri dedine. A to je nereálne, nereálne, aby... Čiže kapacitne uh, zase o týmu z mojho pohľadu je málo. Mm. Uh, v, druhom, v druhom... Čo teraz vlastne... Na druhej strane, tá odbornosť z mojho pohľadu tam chýba. E, tiež tam nie sú až tak vhodní ľudia, uh, ktorí by tam mali byť. Ale... Nie je to všetko o ľuďoch, hej. Sú ľudia, ktorí tú robotu si robia zodpovedne a sú ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť. No a svojimi... to na trochu vysvetlíte, lebo zase Euróve môže mať pocit, že no zásahový tým znamená, že príde chlap s puškou zastrelí medveďa, že to je zásahový tým, že... Z... Zásahový, tak, tým, že... zásahový tým funguje podľa zákona o ochrane prírody a krajiny paragraf 65. Ehm... Uh tá prioritná úloha za svojho týmu je vykonávať svoju činnosť intravilania, alebo blízkosti intravilánu. Po nahlásení výskytu medveďa blízkosti intravilánu niekde mali by tam prísť. Podľa zákona je jasne napísané, máte mať tendenciu najprv mať, e, toho medveďa plašiť, hej, nejaké, potom vykonať nejaké preventívne opatrenia, ak sa tam vracia. A ak už sa tam vracia minimálne je opakované náštevy, že neviete si poradiť s daným jedincom, tak potom sa už vlastne robí nejaký protokol a tento medveď sa navrhuje na odstranenie. čiže tým nikdy nefungoval tak, že prišiel a hneď zastrelil po prvom hlasení. Nie, takto, takto nefunguje. Oni mm. musia tú činnosť nejakú vykonať, aby to bolo v súlade s tým zákonom. Aby sme boli humáni, nedá sa toho medveďa len uspať a nikde preniesť ďalej do, do lesa, že by prípadne Bol, tam... boli, boli aj také pokusy, že sa medveď uspal, mm. že sa previezol, ale ten medveď sa vrátil... Myslím, že neviem, sa odchytalo, kde si v Mikuláši alebo kde, zaviezli na východa, a ten medveď bol za 3 dní bol naspäť. Celý, celú tú, na, tú diálku prešiel, ale naspäť. Za... Takže toto asi není vodné riešenie. zoologické záhrady úplne, to je uh, zabité, tam, tam sa nedá umiestniť. Uh, že ich nezoberú. nezoberú, nie. Medveďa staršieho ako 2 roky do zoologické záhrady nezoberú. zoologická záhrada zobere takéto presne medvediatá do 1 roka života, s ktorými sa dá ešte pracovať a ktoré sa dajú ale... Aha. medvede staršie ako dvoj, trojorečný medved už vlastne by sa asi neprispôsobil ani tomu životu. No mm. ešte si dáme jeden mail a potom ešte prípadne môžete spomínuť, že sme sa tu bavili vonku niečo o nejakých trestných veciach by ste ešte chceli, tak ešte tu máme od, od Roberta taký nápad, že dostal progresívny nápad hodný Európskej únie. Čo tak 10 kusov uspať a zaniesť do Bruselu, tam pár kusov vypustiť do pola a pár e, pustiť do parku, bolo zaujímavé sledovať, ako by vyriešili vzniknutý problém, ľahko sa určuje legislatíva, keď daný problém sa ich netýka. Aký majú páni hostia na tento prostý, progresívny nápad, názor? Že skúsiť im tam vypustiť Bruseli nejaký. Ja by som Demednec. povedal, že nemusíme nie ne do Bruselu Možno by stačilo mm. na tie schody na Hradnom kopci zodpar umiestniť. A možno, že by sa aj páni poslanci trošku začali s tým vážne zaoberať, že Houston, pozor, máme problém. Že ten žiar tam... Ten a ten problém máme, isto ho máme. A neriešime ho. To je najhoršie. Respektíve ho riešime tak, že je to pomalé, ale už, my sme už to riešenie povedali. Spočítať z Dobrú a dať regulačný hlov To je celé. To je najjednoduchšie riešenie. Stojí najmenej peňazí. Pretože tie zásobe tými, ak by sa potrhali, aj takto nebudú stíhať momentálne. Hej? A stále sa nájdú ľudia, ktorých budú velebiť a ľudia, ktorých budú zatrsovať. A je jasné, že oni na troch miestach naraz nemôžu byť, lebo tak bohužiaľ, nevieme ešte sa teleportovať momentálne. Tak e ešte ešte, preca jeden prišiel, a pod, alebo chvíľ však ľudne, povedz, a ja počítam ešte jeden mal, prečítam. E, možno tri také postrehy. Západná Európa, teda Brusel, Medvede, mali a vystrieli ich úplne na nulu história hovorí, že medvede boli v celej Európe, Hej, takže aj, aj, v tom, aj v tom Belgicku to je jedna vec druhá vec uh, keby sme zaviezli aj do, do Bratislavy medvede a ohrozovali by poslancov, no oni by si išli po svojom, čo by tam robili na tých mramorových schodoch ale keby tí poslanci zažívali to, čo zažívajú po niektorých obciach e, rodičia, keď musia mm. voziť deti do školy, e, prispôsobiť si celý život tomu, lebo sa ich fakt boja pustiť 200 metrov na zástavku autobusu, lebo tam stretnú 2-3 medvede. Keby takéto veci zažívali, tak by asi rýchlejšie sa robila u nás legislatíva. Mm. Ah. Tak pán Veverica sa myhli. Po prvé, útok nebol na území Tanapu, ale vo Veľkej Fatre. Po druhé, návštevný poriadok neplatí pre ľudí, ktorí vykonávajú činnosť na danom území, ale platí pre návštevníka. Čiže pre toho, čo ide na túru, ide o polovne upotrebiteľného psa, takže neporušil ani zákon o lesoch, kde je napísané, že pes musí byť na voditku v lese. Čiže také dve ani akože opravy, že som to Poprava, pokúpil, tak, nemusel mať. Álo, bol to Národný park Veľká fatra, ale územnej posobnosti Tatranského národného parku. Takže nepomínil som sa. Uh... A tento vodítko, alebo to sme sa bavili o tom, že ho mal mať na vodítku toho psa a nemal. Ale poslucháč tvrdí, že on ne, nebol nutený ho mať na vodítku toho psa. Že on ho mohol, keďže vykonával činnosť, a ho mohol mať voľne pusteného. Tak, tak som to pochopil. Ja som to povedal, že bežne polivníci, keď idú do tej hory, tak toho svojho psíka majú pusteného. Áno. Ö, proste ak si je vedomý, že ten pes mu nebude naháňať duriť, je v podstate, teraz je tiež čas, kedy sú tie jelnice gravidné. Nebajúme sa o medveďoch tak zase púšťať psa, aby behal voľne po hore a dúril zver, tak treba si tiež na tom zamyslieť, hej, že áno, áno, môže, ja hovorím, mm. ja že nie, tiež má poľovné psa, tiež mi chodí na voľno, ale viem, že ten pes ma poslúcha na slovo, že mi neodbieha, že si ho viem odvoleť. Mm -hmm. Takže, toľko. Dobre, Dobre Pálo, čo to bolo ešte dôležité, aby sme spomenuli tam? Ja, no, že budú... V podstate už bolo podané teraz, myslím, že jedno trestné oznámenie a bol doslova vyhraci súd a čaká nás ďalšie. Lebo trestné oznámenie. No, no, bavíme sa asi o tých vydaných výnimkách minulom ano. roku, kedy ministerstvo vydávalo výnimky. Uh, bolo podaných 33 trestných oznámení uh, z celkového počtu, neviem, či ich bolo okolo 60 uh, tých výnimiek vydaných alebo 70. Tak v podstate jedna, ale na 33 boli podané žaloby. Uh, v minulý týždeň alebo dva týždne dozadu bolo prvé rozhodnutie súdu, kedy súd uznal, že výnimky sú vydané v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny a že nesplňajú určité kritériá, mm. kde teda sa viac menej vyčítalo, že e, identifikácia týchto medveďov tam je e, neurčitá, nejasná, na to boli vyjadrenia znova štátneho tajomníka, že ako oni majú identifikovať medvede, tak ako povie štátny tán, ministerstva životného prostredia, že nevie, ako má identifikovať a vydáva výnimku, tak to ide sám proti sebe. Identifikácia medveďov je úplne z mojho pohľadu, nie že jednoduchá, je jednoduchá, ale je tam x milión znakov, kedy sa vie ten medveď identifikovať. Vieme, medveď je svetlejšej, farby je svetlo, hnedá, hnedá, tmavá farba, krátke nohy, e, uši, e, sfarbenie, golier samec, samica, veď o toho sú tie zásahové týmy, aby to nejakým spôsobom identifikovali. Cestermovizie viete zísiť, či je to samec, alebo samica pri močení zvieraťahe, či odkiaľ močí. Čiže, čiže dalo sa to tam zvládnu, si myslím, že tie výnimky mohli byť napísané úplne ináč. To, mal som v ruke zo pár výnimiek a z môjho pohľadu naozaj neboli, nemali s odbornosťou, nemali nič. Ej, tam boli odhadované váhy medveďov bola výnimka, poviem príklad, na 8 medveďov kde bol medvedica s dvoma miloročnými mladiatami, medvedica vo váhe od 80 do 120 kg medvedia, to, to, to sú také že to je, môže byť naozaj každý medveď a samozrejme, že takéto výnimky nebudú prechádzať ani do budúcných asi 33 podaných žalbob teda, aj na tej výnimky, si myslím, že ak sú tak robené, ako boli robené tý, čo som videl, tak ministerstvo životného prostredia prehrá každý jeden súd a, a tu nastáva teraz otázka, čo ďalej. Ja neviem, ja nie som právnik, ja to teraz dedukujem. Pôjde ešte potom nejaká trestnoprávna zodpovednosť na to, kto vydávod tie výnimky. Nerobí to dobre svetlo na podobníkov, až je to zlé svetlo na podobníkov, ktorí v, dobr, ktorí v dobrej viere uh, chceli pomôcť aj nejakým spôsobom. A teraz je na nich ukazované prstom. A to sú tí vrahovia, čo chcú mať doma lepký trofej, No nie, nie to tak. Chcú pomôcť tým ľuďom. To je... Hej, idu idú riskovať teraz, ja neviem, čo bude ďalej, ako sa k tomu postavia, ako sa k tomu, zase by sa mali, z pohľadu, takisto by sa k tomu mala vyjadriť minimálne Slovenská polovnícka komora, čo ďalej, hej, či idú pokračovať v tých výnimkách, či neidú, uh -huh. či ideme robiť niečo s poručovaním zákona, bude nás poukazovať ďalších 20 rokov, z môjho pohľadu nie, treba si naozaj počkať, kedy bude možný regulačný lov a potom do toho zaangažovať polovníkov momentálne za tento stav, z môjho pohľadu zodpoveda Ministerstvo životného prostredia, tak nech si to rieši. Hmm. Si to rieši. Marek, ja s tebou absolútne súhlasím, ale vieme, ako všetky tieto úrady a konania strašne dlho trvajú a medvede sa nám zobúdzajú. Koľko zase e, zranených alebo nedaj Bože zabitých ľudí príde túto sezónu a ďalšie sezóny, lebo ja nemyslím, že toto je proces na pár mesiacov, to je proces na pár rokov. Pár rokov, to je minimálne 5 rokov, áno. To, to, to s tým súhlasím aj ja, ale dobre, teraz idú to robiť polovníci s tým, že idú porušovať zákon. To je, to je tá otázka, že tu sme v nejakom takom váku a treba sa nad tým zamyslieť a, a v tomto by malo zastupovať polovnícká komora, ktorá by mala spraviť na to nejaké vyjadrenie. To riešenie by malo byť vecné, právne, čisté tak. a sa, vykonateľné. Nič iné, aby to bolo naozaj v súlade so zákonom plnené a vtedy nech tí sa do toho angažujú, ale ak majú byť potom obiňovaní a majú byť poukazované na nich, že sú to nejakí vrahovia, trofejová mánia, takéto, není to tak. Trofejová mafia? Ma mafia možno. Mafia trofeovaná tu väčšina. No nič, a takže... No, no. Tých, tých tých útokov bude, Samo, o tom nie je pochyb. Bude z roka na rok sa to stupňuje, minulý rok myslím, že bolo 19 útokov, čo je zatiaľ rekord. No. Z roka na rok je to viac a viac a viac, o niečom to svedčí. Zároveň to z môjho pohľadu svedčí aj o tom, že momentálne tým spôsobom, ako to robia, tak to nerieši nič. nič. Útokov je viac a ľudí je v lesoch menej. To je zaujímavé, že takáto nepriama umerá sa nám tu nevie. No, pretože mackovia už vychádzajú z lesa aj von. No to je to, čo aj Milan hovoril, že je, ke, ak jelenice chápu, že sa po nich nestrelá, aj medve chápu. Medve tiež, tiež porozumie veľmi rýchlo. On už, on už má od, od samíc geneticky zakódované. Marek väčší medvedier. Ja, ja som sa nechcel k medveďom, k tým myslel som si, že bude tu aj niečo iné, stihneme, ale dobre, je to takto. Mm, e, zastavom názora, nie som sám, debatujeme medzi sebou, že že medvedica jednoducho vychováva svoje mláďata už tak, že nie je človek pre nich hrozba. A keď nie je pre nich hrozba, tak je čo? korisť potrava? To takto naozaj je, že to medvedica takto vychová? Že me, to to, to znamená, že medvedica, ak máme medvedicu, ktorá mala zlú skúsen s človekom, tak ona vychová deti, tie mláďata, k tomu, že pozor na človeka. Zlú alebo dobrú, možno aj dobrú, že po mne stríľať nemôžu, ani po vás. A tak toto Až funguje. tak, možno. Ej, teraz, teraz povedia, že si už vymýšľam, alebo konšpirujem, alebo čo, ale tie zvieratá sú vnímavé. Ako tá jelenica pozná kalendár, aj ten medveď. No nie, lebo toto som ja počul často, že med, medveď mm. vie, či sa poluje na ňo, alebo že sa nepoluje, že toto... To. Ma Marek, Marek vie, no. Tomu to, áno, tomu to, je to také, také vďačná otázka. O... Sinantropný medveď. Aký to je sinantropný medveď? Je? Medveď, ktorý žije v blízkosti obyvateľov, v blízkosti ľudí. Ako nám vznikli také medvede? No, To je taká pekná teória, efekt stolpic, myslím, že sa to volá. Jednoducho v tej populácii, ja to skúsim tak jednoducho vysvetliť, aby to pochopili aj tí posluchači. Máme v populácii medveďa, ktorý začne chodiť ku nejakému domu, začne vyhľadávať, poviem príklad, odpadky smetné, Prvýkrát ho vyplašíte, keď prídete. Ujde. Tá plachoz je tam. Druhýkrát, tretíkrát, piatýkrát už neujde. Zostane tam. Žere ďalej. Raví sa, keď je v populácii takýchto 100 jedincov, ktoré sa takto naučia správať, jednoducho, že už to dokážu prenášať na svoje potomstvo. Čiže už to majú automaticky zakódované tie jedince, že sa nemusia báť, že vedia, že ten človek im nič neurobi a v podstate už sú naučené na ten život pri tých ľudských obiliach a preto tam robia jednoducho tie škody a už my ich voľame, sú to, u mňa sú to tie synátropné, lebo medved, ktorý žije hore v horách, proste ten dole nebude. Väčšinou pri tých obydliach sa vyskytujú slabšie jedince, ktoré si buď konkurenčne o, o, kvôli iným medveďom hej väčším, mm -hmm. hej do, dosperím, tak proste tam nie, nie sú v tom svojom no, areáli a sú vytlačané u tým ľudským A presne takto nám vznikajú tie synatropné jedince, ktoré potom robia to, čo robia. Chodia po hmm. záhradách ľuďom a posmetných košov a tak. Hmm. Dobre. Ja si myslím, že môžeme končiť. Aj vlastne musím, lebo máme poslednú minútu dokonca. Ešte bola otázka, ja by som ju rád možno zodpovedal. No, rád to bola. Na diskách Aha, no. O vnadiskách často sa polovníkom, lesníkom vyčíta, že vnadia vnadia zver a tým pádom vnadia aj medvede. No. Len kto trošku rozumie tej našej krajine a prírode tak vie, že raticová zver, diviačia zver je hodne premnožená na Slovensku, to je nielen o medvedoch a tie robia v poľnospodárstve a v lesoch obrovské škody. My, ak tu nechceme mať púšť z lesov a z poľnospodárskej krajiny zožratú dotla, tak je potrebné redukovať tieto stavy zvery. Štátna správa, myslím, že to zobrala celkom dobre a, a navyšujú sa plány lovu raticovej zveri, diviačej zveri a pri tej diviačej zveri navyše e, je... Dosť rozšírenia roky nám tu už trvá a zase sa ako keby sa to vracalo je africkým orošípaných. Mm -hmm. To je nebezpečné pre diviaky v lese, ale aj pre tie veľkofarmy prasiat. Je to, je to nákaza smrteľná, zatiaľ na to nie je žiadny liek. A redukovať počty diviacej zvery je najjednoduchšie navnadiť ich, nevravím, že vysypať za kontajner alebo za kamión nejakej repy alebo kukurice ale 2-3 kg za polové dierka niekde nasypať posedieť, tam čakať to je možnosť úspechu lebo v tých húštinách tie diviaky nezredukuje nik. Mm. a zadeného svetla oni obyčajne sú obyčajne nočnou zverou takže preto je povolená aj optika, termovízie nočné videnie a tak ďalej aby, aby sa urobilo aj s týmto poriadok. A polovníci tu zohrávajú obrovskú úlohu, lebo no, v, v veľkých mestách určite nie, ale po tých obciach a menších mestečkách ľudia chovajú ešte vešší pané. A je to, je to veľké riziko, takže v podstate ten polovník pomáha e, v tej krajine aj, aj v tom hospodániu. Dobrý polovník, tak, lebo Dobrý. to je ako Marek Podľašak, sú aj také, ako vo všetkom. Polovníci, lesníci a lekári sú takí, aj, že... Tak kadeakí, no. Tak, keď sú dobrí, tak pomáhajú, no. Dobre, len no, ďakujem pekne, že ste prišli dnes. Ne ne nebola asi ambícia tejto relácie nejak túto vec úplne vyriešiť a rozlúsknuť, že či ten pán a čo a bránil sa a nebránil, ale skôr sme sa o tom bavili, že, no v každom prípade nič neurobíte zlaj, keď naozaj budete sa na to pozerať spôsobom. No dobre, tak sú to medvedíky, je to pekné, je to milé, ale máme tu človeka asi dôležitejšieho, ako, ako malé medvedíky, hoď sú milé, mne niekto povedal, keď som sa o tomto taký bavil a tiež som mal ten pocit, že do, no dobre, tak medvedíky ostali sú milé, pekné, ale človek je dôležitejší, tak mi bolo vytknuté, že taká necitlivosť je cítiť zo mňa, tak možno necitlivosť, ale ja mám pocit, že toto je také ľudskejšie, keď má väčšiu obavu o človeka ako o malého medvedia. No. Aj kurčiatko alebo kúra v Kauflande zabalená v sáčku, bolo s malým kuriatkom, bolo to malé, pekné, žlté, milé. Aha. Takže berme to aj tak, hej? Hej. Ale ja si myslím, že najvyššiu hodnotu musí mať detský, ľudský život. Bez debaty. Tak. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne človeku, ktorý to bol prvýkrát, verím, že nie, naposledy, Marek ja. Veverica. Ďakujem aj ja. Majte sa pekne, to je, to je ex-vedúci zásahového týmu Medvedia a potom tu boli s nami dvaja členovia predsedníctva Slovenskej lesníckej komory. Milan Dolňan. Majte sa pekne aj ty. Aha, podobnež. Pekný večer pre všetkým. No a Palo Zacharovský, ktorý už naznačuje, že zase sa nejaká téma črtá, takže ja si myslím, že ľúčime sa, ale nie na dlho. No, áno, určite. To... Národné parky ho tlačia. Ak náš dám nejaký termín, tak určite chceme porozprávať o národných parkoch a hlavne o zonácii národných parkov, ja, to je taká ktorá nesetná. si myslím, nejde tak, ako by mala ísť. A hlavne preto, že ju kreslia tie čiary po tých mapách ľudia, ktorí to kreslili aj za budaja. No, Takže to si myslím, že bude akože dosť výživná téma, takže počkáme si, keď nám dáš termín. No, A určite sem prídeme ešte v nejakom zložení mm. sa k tým národným parkom pobaviť, lebo dneska sme to bohužiaľ nestihli medvedíky nás zamestnali. M to, dneska to bolo o na budúce o zonácii. Inak o dvoch chronických problémov, lebo toto tu to, to, to spôr. Zonácia, a dle, buď zonácia, alebo medveď. Dva dlhodobé som... sú, buď zonácia, alebo medvedň. Tak. Tak medvedia už máme vybaveno, tak na budúce zonácia. <laughs> Dobre, tak, tak všetko na dnes. Majte sa pekne, do a ľuči sa s vami hovorí Koroni.